és a holnapi nap mai és a holnap többé kevésbé a múlt elvarrása lesz ennek részeként ma Donát Anna holnap pedig Márki Zai Péter lesz a kejfejlancsi vendége remélhetőleg Donát Anna személyesen Márki Zai Péter pedig Skype-on fogok Ma 2022. május 24 -e ked van a pontos idő 5 perc múlva lesz reggel 7 óra. Ez a kefe Jancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A netezők, valamint Fiala János 14 éven aljaknak nem felette és igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Már amennyiben ez műsor. Egy jelentés, egy virtuális árbóckos árból. Többé-kevésbé a mihez tartás véget annak a céljából, hogy minél boldogabban és minél szabadabban. Minél szuverén ebben, és minél autonómabb módon tudjanak élni, hogyha ezeknek a szavaknak egyáltalán van megjelentésük nálam van. Hajnalóta esik, amit meg tudok állapítani, mert én 45-kor keltem, ennek alapvetően az az oka, hogy az ember többé-kevésbé elkészüljön azzal az étellel, amit itt aztán föl akar tálalni. Teszem hozzá, hogy olyan, hogy kész, olyan soha sincsön. Az épp olyan, mint a rend. Arra csak törekedni lehet. Tehát hajnal óta esik, most éppen csöpörög, 12, 25 15 fok van, könnyen lehet, hogy van, ahol 16, és van, ahol 11. Nagyjából ebben a tartományban. Ha a duplája nem is lesz meg a 15-nek, a 12-nek állítólag meg lesz. Tavasz van. Elérhetőségem 061-712-42, csak csupán néhány percig, mert arra kért László, hogy 7 órától legyünk, így aztán nagyjából fél 8-tól 8-ig leszünk szabadok. És aztán 8-tól Donát Annával beszélgetek itt a Kejfejancsi stúdiójában. 061-712-42, néhány perc elég Óhaj, Sóhaj, Panasz, Egyéb. Csodálatos, csodálatos, solo da sì, csodálatos, csodálatos, csodálatos, csodálatos, csodálatos, csodálatos, csodálatos, csodálatos, csodálatos, csodálatos, solo csodálatos, csodálatos, csodálatos, csodálatos, csodálatos, csodálatos, csodálatos, vászon és az az angyal, az is szalad Csak én vagyok az, aki mászik nem szalad Szakad az ászló, szakad a húl Szakad a polgár, szakad de fú. Szakad a nadrág, szakad az ing, szakad a kurva jó, mind. Szakad az eső, szakad a gát, szakad az izom, szakad a hát. Szakad a batyú, szakad a zsák, szakad a zsinór, szakad a szár, Szakad a három, a pont bele, A zenekar majd nem belszakad, szakad a háló a bele akad nevet a zenekar majd nem Jó reggelt, Fiala János és László! Jó reggelt, én vagyok. Jó, szeretnék megmutatni neked egy parlamenti felszólalást, és aztán valamit kérdeznék tőled. Te nem biztos, hogy látni fogod, a nézőim látni is fogják, de elég, ha hallod. 1 perc, 11 másodperc. Mert... ne felejtjék azt, hogy az alaptörvény több mint egy törvény a törvények törvényéről van szó. Ne felejtjék, hogy az úgynevezett husvéti alaptörvény által hazánk 2011-ben újra visszatért az organikus jogfejlődés útjára. Ne felejtjék azt sem, hogy a magyar nemzet legfontosabb jellemvonása közé tartozik, az alkotmányosság szeretete. Ezért nem véletlen, hogy második András királyunk által éppen 800 éve kibocsájtott aranybulla, mely vetekszik a magna kartával időben és tartalomban, 1222-ben bocsájtatott ki. Nagyon érdekes, hogy ma Büsszelből éppen azok támadnak bennünket a jogalpó a jogállamisággal, akik akkor még 1222-ben talán még törzsszövetségi szinten se voltak. Mi pedig már ugye egy alkotmányal. Ennyi lett volna, nagyon Jó, szépen köszönöm. Jó, volt, ugye? Igen, um, annak idején, amikor elkezdtem a Kejfej több mint 20 évvel ezelőtt. Uh, azzal a történelem ismerettel, amivel rendelkeztem, amiből részint felejtettem, részint hozzátanultam Azt kérdeztem az emberektől, szinte gondolkodás nélkül, arra kérem a kollégáimat, hogy szüntessük meg most átmenetileg a képet, aztán majd, amikor Donáth Anna lesz a vendég, akkor ezt ismét lejátszuk de csak ebben a teljedelemben. Tehát én azt kérdeztem volna az emberektől, pártra, nemre, egyéb hovatartozástól teljesen függetlenül, hogy ezzel az ökörséggel mit kezdenek. És ma ez egy olyan tartalom, amely nem egyértelműen váltja azt ki, hogy az emberek csak néznek és azt mondják, hogy ez meg mi. És segítenél nekem abban, hogy egyrészt mi változott. Húsz évvel ezelőtt az emberek azt mondták volna, hogy ez úgy hülyeség, ahogy van, vagy ha nem hülyeség, akkor nem nagyon értik, hogy ez hogy kerül ide. De mi a hülyeség, János? Tehát az mit tartasz hülyeségnek abban, amit a rajkémre elmondott? Hát, hogy tételezzük fel, hogy Nyugat-Európa ebben a helyzetben volt, bár történészek szerint ez a leírás nem áll helyt. De tételezzük fel, hogy helytálló. Ha 1222-ben ez volt, ez milyen kihatással van 2022. májusára? Én egyáltalán nem értem fel, hogy szerintem uh, többé-kevésbé, amit elmondott a Vekényre, az, az igaz, eltekintve attól, hogy az 1922 es orangul az nem volt alkotmánya. A Magyar Államnak nem volt írott alkotmánya egészen 1949-ig, ami nem jelenti azt, hogy ne volna van olyan jogforrása, amely ugyan iratlan, de mégiscsak érvényes, és méghozzá ezer éven keresztül hatott. Az egész Szent Koronatan erről szól, valójában volt az államnak egy nagyon markáns, egyébként, hogyha akarjuk, leírható, de abban az értelemben nem kodifikált alkotmánya, mint amelyen értelemben. A, és éppen ezért a magnakartával való összehasonlítás is egy kicsit mindig fals irányba megy, bár az évre kiváló jogás, de azt gondolom, hogy jogtörténeti szempontból egy kicsit, kicsit lehet azzal vitatkozni, amit, amit mondott. A 1222-es aranyból ugyanis nem az államnak a, a mondjuk, hogy Alapvetése és, és működési kereteinek a meghatározása, és nem az állam és az állampolgár, vagy nevezetesen az uralkod és az állampolgár viszonyának a rendezése, hanem csak egy bizonyos résznek, vagy, vagy egy részének, nevezetesen a nemesek, a kiváltságosok jogainak a, az írott formában való garantálása, egyébként nagyon fontos, többször megerősített jogszabálya volt Magyarországnak, és amely egyébként jó történeti szempontból valóban kiemelkedő jelentőségű az egész Európa jogfejlődést is figyelembe véve. Most, de ez egy, de ez egy, egy olyan, olyan vita, ami egy olyan kérdés, ami lehet vitatkozni, de mindenestre azzal, amit, amit ő mond, hogy amit ezzel üzenni akar, az szerintem nehéz vitatkozni nevezetesen Én azt gondolom, hogy vannak olyan történeti vagy jogtörténeti dolgok, amelyeknek, abban az értelemben van ma is jelentőségük, hogy az identitásunkhoz hozzátartoznak, az identitásunkat erősíthetik, a büszkeségünket növelhetik, és amelyekre sok-sok száz évvel később is joggal hivatkoztatunk, Ilyen maga az államalapításnak a ténye. Ilyen maga annak a ténye, hogy több mint ezer éve önálló államként, több mint önálló államként létezünk. Én biztos voltam benne, hogy te történelme járatosabb vagy, mint én, és ez be is következett. Azt a részt, ja, az... mert Te jogot végeztél, tehát gondolom, hogy tanultál egyetemes és magyar jogtörténetet, is, meg római jogot is, tehát ez nagyjából azért van, ez egy vita alap. De, de, én de ezt nem tökéletesen értettem, ez amit mondasz. Én, Azt a részlet... Hadd mondjam el ezt, tehát hogy igazság szerint, uh, ugye nagyon-nagyon komoly vitákat lehet arról folytatni, hogy egy államnak, uh, milyen súlya, szerepe volt az elmúlt évszázadokban Európában. Azt nagyon nehéz elvitatni, hogy mi magyarok több mint ezer éve államalkotó nemzet vagyunk. Méghoz egy egységes királyságot hozott létre Szent István, amelynek az egyház és a világi intézményemcsedre is nagyon átgondolt volt, persze az egységesség sokszor megtört, az ország három részes szakadásával, amikor a török megszállta Magyarországot az egyfelmondást, akkor nyilvánvalóan nehéz lett volna, bár szeretjük a térképen úgy föltüntetni, hogy nagy Magyarország, mert akkor is nagy Magyarország volna, tehát nem, nem volt, és nyilván nem réletlenül volt az a követelés is az 1848-ban, hogy a 12.0 unió Erdélyel, de minden esetre azt lehet mondani, hogy jogfolytonosan ezer éves magyar királyságban, az önálló magyar államiságról beszélünk ezt azért kevesen tudják elmondani az egész világon és Európában is. Tehát amire Imre utalt, hogy az a 222-ben miközben a magyar király, az akkori egységes nagy Magyarországnak az uralkodója, aki egyébként sok minden másnak is volt a vezetője, aki plicsztől elkezdve, uh, nem tudom én, a Szentföldi vezetett sikeres, vagy kevésbé sikeres hagyjáratokat, és rendkívül, szeretjük második kandrást úgy beállítani, hogy egy gyenge uralkodó lett volna, de egyébként rendkívül hatékony külpolitikával, a gyerekének a kiházasításával, tehát egy dinasztikus politikával és, és hagyjáratokkal is növelte a magyar államnak a mozgásterítés erejét. Na most mindeközben nem volt egységes olasz állam. Tehát nem volt egységes német állam. Tehát azért... azért jó, én, jó, ennyire szerintem nem érdemes elveszni a részletekben attól, hogy jó, hozzám képes lenyűlő történelmismeretekkel rendelkezén Egy dolgot kérdezek önmagában csak csupán, hogy az a mondat, az hogy áll helyt, hogy nagyon érdekes, hogy ma Brüsszelből éppen azok támadnak bennünket a jogállamisággal, akik akkor 1222-ben talán még törzsövetségi szinten sem voltak, pedig mi pedig már ugye egy alkotmányjal bírtunk. Az, hogy 1222-ben mi volt a helyzet, ez hogyan vonatkozik 2022 igazságára vagy nem igazságára? Nekem ez a kérdésem. Hát, jó, én értem, de azért azt így ámdok kijelenteni, hogy az elején tett, azért ez egy baromság, az erős túlzás. Nyilvánvalóan a politikában ilyen típusú politika, történeti páraztamokat szeretnek vonni. Akkor a legitimáló ereje jogilag sem ekkora. Politikaiak lehet? Lehet. Az emberek egy részhez részének ez tetszik, ezzel tud azonosulni, a részük pedig nem tud bele azonosulni. Összességében Uh, azért mondok egy másik példát. Szerintem a politikában azok releváns érvek tudnak lenni, ugye, amikor mondjuk Magyarországon a választójogot kérdéjelezik meg, akár nem csak a mai idők, választói a legitimitását, széles körülségét, a, a valóságos érvényesülését a jogállami keretek között megkérdéjelezik, de nem csak, a nem csak a mai időkben néha történetileg is, jönnek azzal, hogy na, az 20 es évekből nézett ki a magyar választójog, e hogy, hogy, hogy Klebersberg, e amikor beli ámtudkár volt, akkor hogyan szűkítették a, a, a választójogot. Tehát ezek, ezek politikai típusú felvetések és úgy tűnik, hogy a tört, történeti dimenzióban is érvényesek lennének, de persze ezek ki vannak ragadva egy adott politikai kontextusban. Tehát pontosan erről van szó, és ma már típusú nem típusú, mondanám azt, de hogy baromság... Rá, végig, ha, ha, ha, erre nyilvánvaló releváns történész és politikai válasz is, válasz is az, hogy de Nyugat-Európa nagyobb részében a magyar magyarnál sokkal szűkebb volt a választójog, hogy Svájcban, a nők csak a másik világháború után kaptak mondjuk választójogot. Tehát, hogy azért ilyen típusú vita szerintem egy politikai szituációban megengedhető, tehát politikailag értelmezhető az, amit Fejke Imre mondott. Értelmezhető, én ma valószínűleg baromság helyett dőrességet mondanék e, ugyanarról a tőről, mert miközben történelmileg Nyilvánvaló vagy nagy valószínűséggel megfelelő rész aláhúzandó neked igazad van, az, hogy 1222-ből egy irányvektort lehessen húzni, és azt lehet mondani, hogy ez adott esetben az a vita, ami Brüsszel és Magyarország között van, az Unió és Magyarország között van, az 1222-ben eldöntetett, arra 2000-ben a Kejfejansz indulásakor azt mondta volna, hogy ez baromság. Ma egyszerre azt mondanám, hogy dőresség, ami ugyanaz, csak közben a politikailag korrekt változott, és ma már azt mondani, hogy baromság a sértő, holott lelkeményen ezt gondolom, de nem Vejke Imréről gondolom ezt, bárkiről azt gondolom, hogy aki egyébként a történelmet így használja fel, az visszaél mások tudatlanságával, vagy visszaél azzal, hogy ö, olyan lehetősége van a parlamentben, amilyen másoknak nincs, fogalmam nincs, hogy Vejke Imre felszólalására érkezette érdemi felelet, ö, én nehezen tudnám, nehezen tudnám elképzelni, hogy szülessen, nem érzem a párhuzamot, miközben értem a történelmi okfejtésedet. János, nem csak, Jó, uh, rendben van. Nem csak ez többet. Én azt gondolom, hogy a, a politikának általában politikai érvei vannak, és uh, a politika nagyon gyakran az érzelmet akar hat, hatni, és ezért manipulál uh, történelmi tényekkel, ismeretanyaggal. Én, én erre mindig azt szoktam mondani, hogy a politikán számunkért, a politikai logikáját az, az, az fölösleges, itt meg kell, hogy álljunk, mert hogy... hogyha ez így van, akkor igazad van, csak akkor, akkor van egy sor dolog, amiről nem érdemes beszélni, mert hogy a logikátlanságban nem biztos, hogy én tudlak követni téged. Nagy szerencsénk, hogy most már egyikünk se politikus, én sose voltam, te meg valamikor voltál, így aztán nagy nehezen át kéne állnunk arra, hogy van logika, miközben a politikában nincs. Én nem viszont lenne a politikában logika. Most mondtad, hogy ne keressünk logikat. Nem ezt mondtam benne, nem ezt mondtam János, azt mondtam, hogy a politikán számunk érni, a politika logikáját, az ösleges. Azt számunk a politikán, hogy mondjuk nem uh, történészi, jogászi, élvence él tisztán, és hogy mondjuk uh, uh, építi a, a maga igazságának az alátámasztását, és hogy egyébként a, az érzelmekre, érzelmekre is kiválhatni uh, adott esetben olyan módon, hogy ehhez felhasznál történeti ismeretnagyagot is, a maga szempontjai szerint alakítja, ez, ez, ez, ez fölösleges. Tehát amikor egy politikus megnyilvánul, akkor nem történeti, vagy jogtörténeti, vagy jogfilozófiai jelölás tart, hanem politikusi felszólalása van. Ezért ne számon azt rajta, hogy egyébként jogilag, vagy politikai, vagy történetileg teljes egészében releváns amit mond. A kérdés, hogy politikailag működik, amiből nem azt következik, hogy hazudhat, mert nem erről van szó, szerintem a sem hazudott. Hanem, hanem olyan kontextus állított, egy történeti uh, tényt, uh, vagy, egy, vagy egy fontos történeti eseményt, amelyet egy történet nem tett volna meg. Valószínűleg ezzel a kontextussal lehetett nekem problémám, de megértettem, hogy te ezt így látod. Fontosnak, tolt, uh, fontosnak tartottad az, hogy tájékoztas arról, amiben természetesen én még nem tudtam elme, elmerülni, hogy megjelent a Nemzeti Múzeum című ingyenes magazin első száma, ez tízezer példányban angol és magyarul elérhető ismeretterjesztő a Magyar Nemzeti Múzeum munkáját népszerűsítő lap. Milyen célból jött létre, milyen gyakran fog megjelenni? Az az igazság, hogy neked a PDF általatot küldtem el, azzal, hogy egyébként nyugodtam küld tovább szavadon, hiszen egy ingyenes nyomtatott magazinnak a az elektronikus változata nyilvánvalóan van, a papírlapon is teljesztető széles kérdő, ingyenesen is. A Nemzeti Múzeum föl kíván zárkozni egyrészt a hasonló nagyságú és, és feladatkörű nemzetközi intézményekhez, amelyeknek van a nagy küzönséget kiadványa, a kiadványuk, és föl kíván zárkozni a többi nagy nemzeti intézményhez, amelyiknek már jó pár éve, vagy hosszú évek óta van hasonló kiadványuk, hogy csak mondjuk néhány példát, az operaháznak van saját rendszeresen a kiadványa a Nemzeti Színháznak, most már van a Táncszínháznak is, van a műpának, tehát És ezek nem, nem a. Most pont a szervezeteket, vagy intézményeket mondtam, ezek nem, a sor fizetek, a, nem program fizetek, hanem abban az értelemben vettem magazinok, hogy tulajdonképpen egy újságot jelentetnek meg, amiben. Äh, Ismertették a tevékenységüket a széles közönség, és ez egy nagyon sikeres kiadványok. Szerintem a Nemzeti Múzom már rég szükség lett volna egy ilyenre. Mi ezt most elindítottuk. A, a hétvégi múzeumok ajánlásán 1000 példán, tudják, elkapkodtak, hogy észre se vettük. Én ebből azt a következtetés onnan le, hogy, hogy örülnek az emberek egy színes magazinnak, amelyből megmutatják, hogy milyen munka folyik a Nemzeti Múzomba. Ráadásul ugye ez egy ismert népszerűsítő kiadvány aminek nem az a célja, hogy nagy tudományos eredményeket tudományos nyelvezettel hosszú tanulmányokban a nagy közönség elé hanem ahogy a nevezzük is egy magazin, egy, egy olyan, olyan újság, amelyik a Nemzeti múzeumban folyó munkát közérthetően tárja a nagy közönség elé, sok-sok érdekességgel, izgalmas információval, műhelytitokkal, és erről szól a próva számunk, évente minimum négyszer szeretnénk megjelentetni. Reméljük, hogy nagy siker, lesz a, a, a, a, a siker fog eredményezni a múzeumbalátjáróknál. A Magyar Nemzeti Múzeum csatlakozik a Magyar Marketing Szövetséghez, ez nem teljes mértékben független ennek a periódikának a megjelenésétől. Múzeumként, elsőként lesz tagja ennek a szövetségnek miért lépett be, és szívesen látott tag lesz-e ebben a szövetségben? Csak Budi ellen után szabadon, hogy nem akarok olyan klubnak a tagja lenni, amelyik szívesen fogadott tagjai sorában. Én azt gondolom, hogy ez a Budi elleni mondás, ez nagyon hangzik, de nem minden esetben érvényes. Bennünk egy szívesen lát a marketing szövetség. Egy nagy múltú sok száz vezető nagyvállalat a tagja, és ezek a nagyvállalatok számunkra nagyon fontosak, részben, mint lehetséges szponzorok, partnerek, részben meg, mint a, a, a, a, a hazai és külföldi partnereiket potenciálisan hozzánk küldő e, szervezetek társaságok, de hát e, mindezeken túl azt látjuk, hogy a kultúrás területen a marketing munkát ugyanúgy nem lehet elhanyagolni, mint a többi területen, mm. tehát a Nemzeti Múzomnak Sokkal hangsúlyosabban jelen kell lenni a nyilvánosságban azért, hogy becsologassa a látogatókat. A látogatóknál a korosztály és tevető megoszlást, akkor azt látjuk, hogy javarészt, ez az egész jelentős részben külföldi turisták látogatnak el a Nemzeti Múzeumban, de azt is láthatjuk, hogy a magyar látogatók közül többségében iskolások vannak, olyan gyerekcsoportok, akik olyosztó elkülönet, és olyan iskolai program keretében jönnek rá a Nemzeti Múzeumban, és tudják azt a kötelező feladatot, hogy megnézzék, hogy mi van nálunk. És közben az elmúlt évtizedekben azt a rendkívül fontos réteget, amely mondjuk a 25 és 50 év közöttieknek a, a, a társadalmat megszólítanak. Nekünk mindenkire szükségünk van, minél, minél nagyobb látogató számra van szükségünk, ez részben legitimálja a munkánkat, részben pedig bevételt hoz, részben pedig azt gondolok, hogy mégiscsak azért tart fel bennünket a magyar Állam, az fizetők pénzéből, hogy, hogy gazdag, színes programokkal, kiállításokkal okozzunk örömet is tulajdonképpen, és adjunk tudást és a hozzánk látogató magyar állampolgárok minél szélesebb rétegeinek, és természetesen mutassuk meg a világnak, hogy mitől nagyszerű az ország, és mitől nagyszerű magyarnak lenni, és miről szólt a mi történelmünk, gondosság történetünk, történetünk, politika történetünk, tudománytörténetünk. Tehát en, ezt szolgálja sok más mellett a mi most megjelenő magazinunk is, és emiatt léptünk be a Marketing Szövetségbe, hogy ezt a munkát erősíteni tudjuk, sőt, a Marketing Szövetség Örömmelven is, ha, hogy a, a szervezetem belül létrejön egy kultúrális tagozat is. És ennek nem más a logikája, mint azoknál a tagoknál, amelyek egyébként nem így tartoznak a kulturális szférához? Azaz? Hát, hogy egy múzeum létezése más, mint amilyen tagjai van, voltak, vannak a Magyar Marketing Szövetségnek is, amelyek eddig más logika mentén működtek, egyáltalán más logika mentén működtek, mint a Magyar Nemzeti Múzeum. Az igazság János, bevallom de felét nem adott annak a Én is az autó... nem hallom a felét annak, amit te mondasz, hogy az autózásnak és a tudat. Nem, nem halljuk teljes egészében. Egymást, de ez megadjanak a lehetőséget, hogy következő lépcsőre lépjünk rá. Mert te szinte idézett Szabó Lászlót, a Magyar Teatrumi Társaság titkárát, akinek dolgozott a teljes terjedelemben a kommentár civil folyóiratban jelent, vagy jelenik meg. Nem vagyok a kommentár rendszeres olvasója, ennek következtében nem tudom, hogy már megjelente, de egy rövid kivonat megjelent. Most a és... jönni nyomdából a lap. Ebben De... az szerepel, hogy a világ legjobb dolga magyarnak lenni. Ebből fakad, mondja Szabá, Szabó László, a Magyar Teáltalmi Társaság titkára, hogy azon kulturális programokat, vagy termékeket, marketing szövetség mondtam én, termékeket, idézőjelben, amelyek nem ennek a mondatnak az igazságát tartalmazzák, nem feladata támogatni a magyar államnak. Most már nem mondok olyat, hogy dőreség, most egyszerűen csak azt mondtam, nem értem. Tehát, ha valaki nem azt állítja, vagy kérdőre vonja, hogy a világ legjobb dolga magyarnak lenni, és hogy ebből fakad, hogy azon kulturális programokat, vagy termékeket, amelyek nem ennek a mondatnak az igazságát tartalmazzák, nem feladatot támogatni a magyar államnak, tessék szíves lenni mondani, ezt hogyan kell értelmezni? Um. Nem tudom, János, miért akarsz a bajzetbe hogy én feltétlenül értelmezem másoknak a szavait. Tehát előtt te is mondtad, pontosan tudom, erre tudom utaltál, László, hogy... Tudom ajánlani, hogy a Szabó Lászlóval készítsek erről interjút, én nem, egyébként én nem szóró idéztem mint, hanem én erről nagyon régóta beszélek. Az, aki átvett tőlem egy gondolatot. A, a, szerintem az, hogy... hogy, hogy, hogy én, én számomra teljesen egyenes dolog, hogy nagyszerű dolog magyarnak lenni, és jó dolg az országban élni. Én ezt akkor is így gondoltam. A világ legjobb dolga lenne magyarnak lenni, hát ezzel hát, én ne haragudj, de nehezen tudok mit kezdeni. János, hát nem tudok. Én meg az nem tudok mit kezdeni, te ezzel nem tudsz mit kezdeni. Én biztos, én megvan őszintén, én, hogy én sokszor hálát adtam a sorsnak azért, hogy magyarnak születtem. Volt valaha is vagy összehasonlítási, el, összehasonlítási egyetemben. És én azt gondolom, hogy. hogy, hogy, hogy én szeretek itt élni, én szeretem ezt a nyelvet. Én ezt nem szeretem, mondtam kétségbe. Két és én, én, én, én nekem soha nem lenne ahhoz igazándiból kedvem, és csak a gondolata sem igazán játszottam el, hogy mi nem hogyha másik országban a föl másik pontján élnék, akár magyar magyarként, akár máshogyan, és azon meg, azon meg végképp nem gondolkodtam, hogy, hogy milyen jó lett volna más nemzet tagjának születni. Én nagyon téged Egy egy ilyen, egy ilyen Leibnizi beletörődés, hogy ez a lehető világok legjobbika, szó nincsen róla, mert mindent lehet, lehet, meg lehetne jobban csinálni, de azt tudom mondani, hogy, hogy igazándiban rendkívül szerencsések vagyunk nagyon sok szempontból, biztonsági szempontból, kulturális szempontból. Na, ezzel dolgot tudnék mondani, hogy tulajdonképpen miért nagyszerű ez az ország, és miért nagyszerű. Ez a nemzet és ennek a tagjának lenni. Tehát én, én, én ezzel a gondolattal, amit idéztél a laci írásából is, nem, hogy azonosulni tudok, hanem, hanem magam is így vallom, hogy igenis jó dolog, nagyszerű dolog magyarnak nem érteni. De aztán, hogy te ezzel nem értesz egyet, vagy vannak, akik ezzel nem értenek egyet, én, én ezt is el tudom fogadni. Hát nem vagyunk nem gondolkodunk egyformán arról a nemzeti közösségben, ha tagjai vagyunk, azt soha nem vitattam el. Hogy, már, hogy azok egyébként, akik nem így gondolkodnak, mint én, azok ugyanúgy a nemzeti közösség tagjai, tehát azok is, akik nem büszkék adott esetben a magyarságukra, vagy azok is, akik öngyűlőek, öngyűlőek, vagy mert ilyen is van. Uh, tehát attól, még, attól még ugyanúgy annak a nemzeti közösségnek a tagja, mint én vagyok, legfeljebb nehezebb neki ezt megélnie, vagy egyáltalán nem is akarja megélni, de ez, ez nem az én problémám. De a szavaimat. Én nem, de nem ezt is forgattam a... ki a szavagyot, szava. én... én mondom a Itt saját. hogy azt szerepel, meg... hogy a világ legjobb dolga magyarnak lenni. Én sohasem tagadtam azt, hogy jó dolog magyarnak lenni, de hogy a világ legjobb dolga lenne, ez egy olyan állítás, amivel én, én nehezen tenni. tudok én... mit kezdeni. A valószínűleg egy, valószínűleg egy, egy francia állampolgár, bár már ez sem biztos, hogy így van, azt gondolja, hogy egy francia ö, ö, Nemzetiségű francia állampolgár, azt gondolja a világ legjobb dolga franciának lenne, és a világ legjobb dolga mondjuk Párizsban élni, vagy nem tudom én euh, valahol a bordai, borvidék közeplén élni. Hát én, de én ezt nem tudok mit kezdeni, mert én, én, én nem vagyok francia. Oké, okay, azzal hogy... tudsz valamit kezdeni, hogy azok a termékek, amelyek nem ennek a mondatnak az igazságát tartalmazzák, nem feladatot támogatni a magyar államnak? Haló? Azt kérdezem, hogy azzal tudsz-e mit kezdeni, azzal a résszel, hogy amelyek nem ennek a mondatnak az igazságát tartalmazzák, azokat a termékeket nem feladata támogatni a magyar államnak. Hmm. Az az igazság... Egy, egy pillanat, János. Okay. Az, a, az az igazság, hogy... Én egyetértek azzal a gondolat, hogy a művészet szabad, mindenki azt ír, azt mond, azt csinál, amit akar. Ugyanakkor azzal is egyetértek, hogy az állam nem kötelessége minden támogatnia. Hát a, a, a támogatónak igenis van felelőssége, és is van joga is. Függetlenül attól egyébként, hogy a közösség pénzéből támogat. ebből nem következik az, hogy mindenre kell adni a pénzt. Ez, és ez nem csak a kultúrában igaz, igaz a tudományban, a sportban, a gazdaságban, a számos területen. A, én egyébként a, a, azt, azt is gondolom, hogy, hogy azért, azért, mert valaki tehetséges művész, még abból sem következik, hogy, hogy neki azért én nem tudom már hány sikertelen pályázatot írtam az elmúlt 30 évben, kulturálisan, művészetítés, a többit, tehát számtalanszor buktunk el pályázatot, vagy buktam el személy szerint pályázatot, és, és érdekes módon, nem gondoltam azt, hogy, hogy ez, ez e, hogy evidén csak kéne legyen, hogy mindent, amit gondolok azt, azt támogatni kellene. Na, az nem tetszett, Na, nem ürültem, amikor, amikor az illa dolgoztam, és azt tapasztaltam meg, hogy a baloldali kormányzat, az pusztán csak azért nem támogat valamit, mert politikai alapon nem akar be, aki, bennünket érkezett, támogatni. Érkezett egy kérdés, nem az én kérdésem. A kérdés így szól. A Páva utcai holokaust emlékközpont, vagy a terrorháza hogyan teljesítse ezt a, kog, ezt a kritériumot? Még egyszer? Így szól a kérdés. Ugye a kiindulópont az, hogy a mondat így szól, a világ legjobb dolga magyarnak lenni. A kérdés így szól. A Páva utcai holokaust emlékközpont, vagy a terrorháza múzeum hogyan teljesítse ezt a kritériumot? Én nem tudom, mi van a telefongonallal, ezt most már nem tudom a mobiltelefonnak a rovására írni. Visszaívnak. A... Talán most jobb lesz, remélem. A kérdés én szerintem viszonylag könnyű válaszolni, Terrészt, szóval, és az volászló uh, művészeti alkotásról beszélt, vagy írt, de uh, nyilvánvalóan ezt le lehet fordítani egy intézményést, de én nem látok itt uh, ellentmondást. Hát a páló utcai holokauszt központ, az a magyar történelem egy uh, nagyon terhelt, uh, gyászos. Uh, én, sőt, ennél sokkal konkrétabban kell fogalmazni, megbocsáthatatlan bűnöket hozó időszakára mutat rá. Most, és ugyanez igaz egyébként a terrorházára is. Tehát, hogy a, a, a holokauszt a, a, a nemzet emlékezetében egy olyan kitörhetetlen pont az én megítélésem szerint, amely, amely, amelyet. Ö, jó, de Laci, akkor gúnyolodom, ha azt mondom neked, le. hogy a világ legjobb dolga magyarnak lenni, kivéve A, B, C, D, E, F, G, H, hát, I, hát, hát, hát, hát mondjam már végig bocsánat. a neki. Ne arra úgy, tehát, hogy, hogy tényleg, hogy ér, értsük, értsük egymást meg a gondolatot, tehát, hogy, hogy a, igenis a felelősségünk, hogy a történelmünknek a, azon időszakaira is folyamatosan ráirányítsuk a figyelmet, amelyekben voltak emberek, Méghozzá nem is kevesen, akik megbocsáthatatlan bűnöket követtek el. Én szerintem azok, akik a deportálásokat szervezték, a deportálásokat kitalálták, akik a deportálásokhoz asszisztáltak, azok megbocsáthatatlan bűnöket követtek el. Soha nem szabad ezt, ezt elfelejteni, sőt, tanulni kell belőle. Ugyanez igaz a, a kommunizmus deportálásaira, kitelepítéseire, kényszermunkáira, vagyon és jogfosztásaira, a nyilasok, az hasonló ávos tevékenységre és sorol, nem tovább. Tehát, hogy, hogy ezek olyan bűnök, amelyek, amelyeket nem szabad elfejténi, és azért sem szabad elfejténi, mert tanulni kell belőle. Nincsen nemzet, amelyiknek ne lennének ilyen szempontból történelmi adósságai, vagy olyan Történelmi traumái, amelyeket sok-sok évtizeden keresztül, vagy akár évszázadokon keresztül nem tud földolgozni. A rájuk való emlékezés, és nem az elfeledés, és nem az elfedés, az eltitkolás, az igen, és hogyha ezt az ember következetesen csinálja, az éppen azt bizonyítja, hogy, hogy tudunk nagyszerűek lenni, hogy fölül tudunk emelkedni a, az elődeink bűnein, hogy tanulunk belőlük és nem követjük el ugyanazokat a bűnöket. És hogy, hogy, hogy megértőek, toleránsak, nyitottak, együttérzőek vagyunk, és, és, hogy, és hogy normálisan próbálunk együtt élni. És néha az ehhez, ennek a felismeréshez vezető út az éppen a, a bűnöknek a föltárásán keresztül történik meg, a bűnökre való rámutatáson keresztül történik meg, a bűnös megnevezésén keresztül történik meg, illetve az áldozatokra való emlékezésen keresztül történik meg. Tehát én nem gondolom azt, hogy egyébként ettől, hogy egyébként ebben a nemzetben voltak, Sajnos valószínűleg lesznek is olyanok, akik bűnöket követtek és követnek el. Attól még ne lenne nagyszerű dolog magyarnak lenni. Szerintem nagyszerű dolog magyarnak lenni. Én amikor Amerikába jártam, most már többször is, mindig azt éreztem, hogy ez egy büszke, büszke nemzet, az egy, az egy a történelmére, a múltjára, nagyon sok szempontból, különösen az alkotmányosságára, az alkotmány történetére, a szabadság szeretetére nagyon sok szempontból büszke nemzet, de attól még kitörőhetetlen az, hogy annak a nemzetnek és annak az országnak a genezisében 70 millió indiának a kiírtása is ott volt. Ami szintén egy genocidium, akárhogy is vesszük. És, és, és attól még nem lehet azt mondani, hogy annak az országnak lennének nagyszerű dolga, és hogy annak az államnak ne lennének a, a, a, az eszmény alapjai között nagyszerű dolgok és Egyébként az amerikai alkotmány meg az amerikai polgári akkor is nagyszerű, hogyha ha E, azt nem tartották tiszteletben saját maguk, az amerikai akkor, amikor mondjuk még a, az 50-es években is olyan szegregáció volt, amit mi el sem tudunk képzelni magyarok. Tehát amikor az embert a bőrszíne alapján, sőt a mai napig van ilyen típusú szegregáció az Egyesült Államokban, a, ami ellen sokan felszólalnak. Tehát azért szerintem Martin Luther King az, az tudott, itt lenne közöttünk, ma tudna egy-két dolgot nekünk mesélni, de attól még az amerikai állam az amerikai eszme az amerikai alkotmányosság egy nagyszerű dolog, és valószínűleg az amerikai úgy érik meg, hogy nagyszerű dolog Amerikában élni, vagy amerikainak lenni. Okay. E, az a kérdés, hogy mennyi időnk van, mert ugye nem véletlen kértett 7 órára a van még néhány apró kérdés. Én fél nyolcsa kellett volna a parlamentben érnem egy, egy programra, de nem fog oda érni, mert hatalmas nem fogom, és baleset volt az emetesen, úgyhogy egyelőre a rakparton, az alsó rakparton vagyunk, úgyhogy kérdezhetsz. Ehm... Szeretném megkérdezni, hogy ez a május 25-28 között Kápolnás nyéki mozaik országos színházi találkozóról akarsz-e néhány mondatot mondani, hiszen ezt Azt tudom mondani, hogy örülünk annak, közdetét. hogy a mozaik egyesület hozzánk hozta a mi művészeti népfél ezt a programot, mindenkit szeretettel várunk. Én pont ezen a hétvégén külföldre leszek, hogy sajnos sok olyan színházi oldáson, amit megnéztem volna, nem fog tudni részt venni, de mindenkinek szeretettel ajánlom a programokat. A másik, hogy aki holnap Székesfehérvárral látogat a színházba, az mit fog látni? Remények szerint egy jó előadás. Majd este ma a főpróbán szembesülök az, hogy hol tartunk. Egerházi Attila barátomnak, aki most már jó sok év óta dolgozunk együtt, a kiváló harangozó gyula táncos, koreográfus, a Székesfehérvár balacináz igazgatója akivel ugye a év évforulóján is csináltunk közösen egy darabot, aminek a librettóját, szűzséjét írtam, és én ezt Kocsák Tibor szerző zenét. Most egy olyan darabot alkottunk meg, három részből álló előadást, és a csináltunk közösen, az első és a harmadik felvonást, a nálló táncdarabot, amely irodalom és tánc kapcsolatát próbálja bontszolgatni, új utakat is nyitva, hiszen a, az első részben, ahol őrkényre, az őrkényi egypercesekre és az életmű nagyszerűségére akarunk rámutatni, hogy gyakorlatilag nincsen egyáltalán zene a darabban, illetve a legvégén csendő fel egy szám, amit, ami igazi izgalom lesz így. Tehát a örkény egyperceseit fűztük sorba, és, és a szöveg, illetve néhány izgalmas hanghatás, írógép hangja és a többi. Ez az, amire a táncosok uh, uh, mozognak, amire koreográfiát csinált Attila. És én a az egyik legkedvesebb, ökény egypercesem az élet értelme, ökény egyperces kapcsán írtam egy ilyen repetitív, uh, hát nevezzük versnek, vagy szövegfolyamot, ami ami szintén beépül az eredeti életértelme színű szöveggel egyetembe, alatt a végig metronon megy, és akkor erre is uh, táncolnak. Ez egy nagyon izgalmas uh, az irodalomnak és a táncnak. A harmadik felvonás, vagy a harmadik uh, kis etűd vagy darab, az pedig kifejezetten csak az én írásaimből, és hozzá uh, komponált zenére épül. Tehát egy olyan... Uh, olyan uh, Prozai szöveg, aminek azért sok-sok írái van, amely inspirálta a nagyon Én nagyon izgalmasnak találom, és remélem, hogy a közösség is jól fogja magát érezni a a Samatti Színházban. Végül azt szeretném tőled megkérdezni, hogy személy szerint te hogyan viszonyulsz a Margis-szigeti Színháznak azon döntéséhez, mely szerint lemondta Valentina Liszica ukrán-orosz barát zongorista fellépését, a szerint a Margit szigeti színész vezetése Jubov Nepop ukrán nagykövet tájkoztató leveléből értesült az zongorista megdöbbentő megnyilvánulásáról, miszerint a művészt az orosz agresszorok által megszállt Mariupolban május 9-én koncertet adott, és a Margis Színház ezek után úgy döntött, hogy június harmadikai koncert fellépését lemondta, a menedzsmenttel kötött szerződéstől eláll. Van, aki a kulturális szférában ezzel egyetért, van, aki nem ért vele egyet. Te kik közé tartozom? akik nem értenek egyet ezzel, de már én úgy emlékszem, hogy beszéltünk. Jó, de ez egy újabb eset? Én, én azokkal, azokkal értettem egyet, akik mondjuk e, Csehov, Stravinski, Csajkó. és ez Ez ugyanaz a kategória Mások, mások darabjainak a, a lemondását is szorgalmazták, e, és azzal értettem egyet, hogy, hogy mondjuk orosz operainekesnek a Fellépését a meg. Itt nem egyszerűen arról van, azt, hogy valaki milyen származású, hol született, hanem egy politikai megnyilvánulása okán dönt úgy egy színpad, hogy azt mondja, hogy nem kéri. Tehát én azt gondolom, hogy a legnagyobb bűn lenne azt mondani, hogy, hogy egy művészt azért nem támogattunk, vagy az én nem tudását, vagy azért nem engedjük színpadra, mert éppen Viktor rajongója, vagy éppen. Ez ugyanaz a kategória. Vagy éppen hondul a rajongója, tehát, hogy, hogy bocsáss meg, de az a kérdés, hogy a művészeti teljesítménye az milyen, hogy, hogy érvényese vagy nem. Tehát, hogyha a színpadot arra használja, hogy Putyint értesse, akkor azt gondolom, hogy minden eszközzel meg kell akadályozni, hogy ezt megtegye. Ha a színpadot arra használja, hogy egy műben, akár egy klasszikus műben, akár egy kortárs műben érvényesen fölépni, akkor ezt el kell választani. Úgy való megérkeztél. Így, így van, megérkeztem a parlamentbe saját politikai ítéletétől. De ezt majd folytassuk ezt a témát, mert szerintem Jó. egy izgalmas téma. Jövő hét is ne felejtsd hogy van egy magántermészeti történet. Igen, tudom. És köszönöm, szia. Köszönöm, viszontlátás. Tudják, ezekben a szituációkban van egy belső hangom. Uh, én magyar történelemből, én történelemből ötös voltam, de ha most a történelmi ismereteimmel kellene felvágnom, könnyen lehetséges, hogy ahogy az első pszichológusom mondaná, egy füles keresztrejtvény szintjén tudnék levizsgázni történelemből. A tegnapi nap nem ilyen volt. Én tegnap felajánlottam önöknek azt, amit én őszintén felkinálok sokszor önöknek, beszélgessünk arról, amiről szeretnének. Tenep ez részén működött, részén nem működött. Hozzáállás kérdése, hogy ki hogyan élte meg. De most itt van az aranybulla, itt van az, hogy magyarnak lenni a legjobb dolog a világon, és aki ezt nem támogatja, vagy aki ezt nem vallja, az ne számítson az államtól való támogatásra, itt van az ukrán zongoraművész esete, aki párhuzamba lett vonva Horn Gyulával és Orbán Viktorral, mármint Horn Gyula történelmi szerepének fejtegetésével, vagy Orbán Viktorral való szimpátiával. Nem biztos, hogy a legékes szólóban beszélek, de talán érthető vagyok. Ha nem vagyok érthető, visszakérdeznek, pontosítok, Látják, a boloncságból már a már dűreség marad, és könnyen lehetséges, hogy mire teljesen megőszülök, már egyet fogok érteni Vejkei Imrével, bár őszintén aggódnék amiatt, Fialaj János miatt, aki egyébként akár Vejkei Imre helyett is felszólalna. A magyarnak lenni a legjobb a világon, arról a magyar jut eszembe, szintén Örkény Istvántól, de most nem idézem fel ezt az egypercest. Felajánlok önöknek nagyjából 20 percet arra, hogy arról beszélgessünk, amiről akarnak. Beleértve ezeket a témákat, amelyeket felajánlottam. A Dunát Anna pontos lesz, remélhetőleg pontos lesz, 8 óra után ez a lehetőség már nem áll fenn. 061-71242. Figyelek, ha van mire.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 La, la la la c'ho đến, c'ho la la la Szalad a vezér és szalad a da Szalad a runda, szalad a da Szalad a sánta, szalad az épp Szalad a kutya, szalad a, szalad a és szalad a szalad az angyal, az is szalad Csak én vagyok az, aki mászik, az azongyal az ördög is szól, csak én vagyok az, aki mászik nem szorol, szakadt a zászló, szakadt a hú, szakadt a polgár, szakadt, de fúj, szakadt a nadrág, szakadt az én. Szakad a kurva, jó szokat mind Szakad az eső, szakad a gát Szakad az izón, szakad a hát Szakad a batyú, szakad a zsát Szakad a zsinór, szakad a szár, Szakad a háró, a pont vele akad Nevet a zenekar, majdnem beleszakad a haló a pont vele. jól értettem, hogy Simon László a Pucsinnal való szimpatizálástnak analógiaként Orbán Viktort vagy Angyulát hozta fel. Igen. De neki ez így nagyjából így analóg. Igen. Hát én, én nem tudok mit mondani. Lelke rajta. Igen. Vagy nem gondolta meg, vagy én nem tudom. Nem, nem tudok még mit csak mondani. Nem tudok mit mondani. Jól hallottad. Gyerekek, adtok nekem egy tollat, mert valamilyen okból elfelejtettem hozni tollat. 061-712-42 ki! Nagyon szépen köszönöm. demogóg leszek A magyarnak legjobb a világ legjobb dolga magyarnak lenni ez az A állítás a B állítás jó dolog magyarnak lenni C kifejtendő 01171242 A állítás a világ legjobb dolga magyarnak lenni B állítás jó dolog magyarnak lenni Nem, C dolog Rossz dolog magyarnak lenni T kifejtendő 061-712-42 Elmondom még egyszer a négy opciót A A világ legjobb dolga magyarnak lenni B Jó dolog magyarnak lenni C Rossz magyarnak lenni D kifejtendő 061-712-42 Aktivizálják magukat! A. A világ legjobb dolga magyarnak lenni, B. Jó dolog magyarnak lenni, C. Rossz dolog magyarnak lenni, D. Kifejtendő. Ne adjanak a szaharban. Jó reggelt! Jó reggelt, Balgúta József vagyok, kifejtendő szerintem, és ki is fejteném, ha lehetséges. Figyelj! Tehát én most egyébként szembe megyek saját magammal, mert nagyon jó dolog magyarnak lenni, tehát jó dolog, de kifejtendő, mert most szégyellem. Szégyellem a miniszterrel, szégyellem egy művel, és szégyelem azokat az embereket, akikhez bakon csatlakoznak. Köszönöm szépen! Kopó, a, a. A világ legjobb dolga magyarnak lenni. B. Jó dolog magyarnak lenni. C. Rossz dolog magyarnak lenni. D. Kifejtendő. Jó reggelt! Jó reggelt! D, mint Dénes! Figyelek! Fejtség ki! Fejtség ki! Uh, elsősorban én azt uh, vallom, hogy embernek jó lenni. <kül> az, hogy hova születek, az, az ugye nem tőlem függ és ö, ö, ha tovább ívva a gondolatot, az, azt mondani, hogy a, legjobb, a világ legjobb dolga magyarnak lenni, ebből a, a, az alap gondolatból kiindulva szerintem nem, nem áll meg. Köszönöm és, szépen! A. A világ legjobb dolga magyarnak lenni. B. Jó dolog magyarnak lenni. C. Rossz dolog magyarnak lenni. D. Kifejtendő. 061-712-42 Jó reggelt! Jó reggelt! Dénes kifejtendő! Figyelek! Fejtsek ki! Hát, ettől már elestünk, mert az illető lerakta. Várom a negyedik telefont. Nem vettem komolyan a sakálokat, így a sakálok tettek be nekem. Lejöttem a helyet. Tudom, nem vagyok be, és... Jó reggelt! Jó reggelt! Kívánok a jelenlegi időszakban c a véleményem! Köszönöm szépen! Igen! Dénes kifejtendő, mert ha ez, ez az állítás igaz lenne, az azt, az azt jelenti, hogy másnak rosszabb lenne. Azt jelenti, hogy egy franciának rosszabb, egy németnek rosszabb, egy amerikainak rosszabb, mert a magyarnak a legjobb lenne. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon... Uh, olyan sarkos, vagy szerintem ráadásul A kulturális szférában is dolgozol, te hogyan viszonyulsz ahhoz, hogy ebből fakad, hogy azon kulturális programokat, vagy termékeket, amelyek nem ennek a mondatnak az igazságát tartalmazzák, nem feladatta támogatni a magyar államnak? Hát én ebben nem értek egyet. Hát a világon számtalan születtek olyan, olyan kulturális művek, amik az is igazolt, Itt nem arról hogy van szó, köszön. hogy ne szülessenek, hanem ne kapjanak állami támogatást. Értem, de én azt gondolom, hogy a műveket az értékük szerint, és nem az ideológiai ellítóságuk szerint. Köszönöm érni. szépen. 061 712 42. A világ legjobb dolga magyarnak lenni, jó dolog magyarnak lenni, rossz dolog magyarnak lenni, kifejtendő. Elmennék 10 szavazatig, most 5-nél tartunk. Jó reggelt! Jó reggelt! Hát én kifejteném egy pár furcsa körülménye. Gyerekkori jó gimnáziumi tányásom még 80-as években dilszidált Amerikába. Három gyermekük született a szintén osztálytársnőnk feleségével. Az első gyerek Magyarországon született, a második egy németországi menekültáborba, a harmadik gyerek Amerikába, és most ott tartanak, hogy a legkisebb gyermek amerikai állampolgár, többiek zöldkártyás magyarok Amerikába. Van olyan is, aki nem is járt még itthon, de magyarnak számít, legalábbis Amerikába, és ehhez a történethez még annyit mondanék, hogy az én lányom tíz év németországi tartózkodás után erősen fontolgatja a német állampolgárság felvételét. Nagyjából örömmel fogják fogadni, mert a ottani szabályoknak bőven megfelelő munkavállalás ingatlanja van, stb. Én viszont jól érzem magam itthon, így ahogy vagyok. Ezt a magyarság ügyet ezzel a pár mondattal le is zárnám. Önnek viszont főbb nem a figyelmét, a, a riportalanyt nyomt a fejét. Én emlékeztetném önt a skandináv gyártmány autójára, Igen. és annak a szervizére, a szikikárra. Igen. A sziksa Istvánnal érdemes lenne magának beszélgetni, hogy hogyan él meg egy, egy ilyen szorgos-dolgos mester, egy olyat, hogy a márka kihullik alolla és még, még mindig küzd a szikszai, a szább hírnévért és a fenntartásért. Fontolja meg, hogy beszéljen ezt a szikszai. Na, ráadásul még gitározni is gitározik, úgyhogy ha elhozza feltétlenül jó, rendben van. Meg, meg vitorláshajót épít magának, meg fekvő biciklit épít magának, és stb. stb. Ez nagyon érdekes pali a szixai. Én egy szább tulajdonossal beszélgetek? Igen, még mindig van nekem kettő darab. Harminc, harminc éve járok szábokkal. Nem hívnak ugyan UV-nak. Ismeri a Vilmet? Nem, nem Az tudom. ember, akit UV-nak hívta? Ja, igen, igen, igen, igen. Na nem, tehát nem UV vagyok, Tibor vagyok, és kétszeres szábtulajdonos. Milyen De szabok Sajnos ezért? ennek lassan vége. Ennek Milyen szábok ezek? Hát egy 9000-es. A a, van egy olyan is, igen, egy régi 900 es van egy 20-valány éves, és van egy 16 éves a Aerom, igen, 95-ös. De nem a Cabrio. Nem, nem, nem, nem, nem. Hát ez a világ egyik legszebb autója, ha nem a hát, legszebb. Hát, igen, igen, igen. Rendben van, megvan véve az ötlete. Köszönöm, minden jól. Viszont 061-712-42A. A legjobb dolog magyarnak lenni B, jó dolog magyarnak lenni C, rossz dolog magyarnak lenni D, kifejtendő. Figyelek! Jó reggelt! Jó reggelt! Kora válogatja, most jelenleg rossz C. Köszönöm szépen! 061 Jó reggelt! Jó reggelt, Vágner, kis körülmények között jó magyarnak tenni, jó magyar kaját, enni, jó Budapestet látni, jó magyarul verseket, regényeket olvasni, és zenét hallgatni, rossz Magyarországon élni. Mit kezdesz azzal a Kejfejancsival, amely ma eljutott oda, hogy a megítélését kormánykörökben erőteljesen befolyásolhatja az, hogy olyan kérdést tesz föl, amelynek megítélése ma úgy tűnik, hogy korlátozottabb mezőben lehetséges, mint volt az bármikor lehetséges Magyarországon, hiszen látható módon az aranybullával való egybevetés vagy a legjobb dolog magyarnak lenni, két olyan kijelentés, amelynek már a megkapirgálása is. Nem, hogy a megkérdőjelezése, mely szerint, hogyha 1222-ben ez volt Európában, akkor Brüsszel milyen alapon kritizál bennünket, vagy, hogy nem biztos, hogy a legjobb dolog magyarnak lenni, elegendő ahhoz, hogy valakinek a magyar identitását kétségbe vonják, és adott esetben azt mondják, hogy hát kétszer is megfontolandó egy ilyen emberrel szóválni. Nem azt mondom, hogy ez már bekövetkezett, csak azt mondom, hogy ennek ott vagyunk a határán. Hát neked nem szabad feladni az identitásodat. A műsor nem adhatja fel az identitását. Nem is tudod megcsinálni. Regfeljebb majd elmegyünk repülő egyetemre hozzád, kedves János. Köszönöm. 061 71242. A. Ah, a világ legjobb dolga magyarnak lenni. Jó magyarnak lenni, B, C, rossz dolog magyarnak lenni, D, kifejtendő. Még két telefonra számítanék. A, áldom, a, szó, a 712 42 Büszke voltam, és elkapott az örvény. Értem, éltél én. Innen... Csak van egy 9. és egy 10. szavazó. Nem áll, nem. Jó reggelt! Jó reggelt, Horváth Péter, én Bébet mondanom, hogy itt Barnabás Bébet. Köszönöm szépen! Jó. 061-712-42. Igen. Jó reggelt kívánok, Fiala úr! Hát én a Bére szavazok, én... Jó. én jól érzem magam. Köszönöm szépen! Én 8 óra akkor lemegyek a parkolóba, hát ha ott van Donáta, Anna, csak nem telefonál. Most még egyelőre van addig 2 és fél perc. Jó reggelt! Jó reggelt! C! C! Köszönöm! Köszönöm! Biztos. Én is köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt! É, jó reggelt kívánok! Én kifejteném a véleményemet. Az, hogy magyar, önmagában az, hogy magyar, az nem okkorra, se az, hogy jó, se a hogy rossz. A körülmények határoznak meg, hogy jó vagy nem jó. A másik, amit mondanék, tával kapcsolatos, hogy hát finoman szóval egy nagy blödség. A harmadik. Mi az öcsém, nem értettem blőtség az ával kapcsolatban, hogy a magyarnak lenni a legjobb a világon, az szerintem egy nagy blőtség, uh -huh. és még valamit mondanék, hogy valamilyen módon rá lehetne venni az első, a nagy tudású ténylet tényleg tisztelen érte, hogy a kérdésekre válaszoljon, és azzal a felkiáltással, hogy hagyják már végigmondani, egészen más dolgokról, egészen más előadásokat tartó, képtelen kérdésre válaszoljon. De a maga nemében ön nagyon jól tudja, hogy minden ilyen dolog válasz, csak nem az a válasz, amit ön egyébként arra a kérdésre vár, hogy mennyi öt megött. Nem, nem, nem. Egyszer nem válaszol a kérdésre. Az nem válaszol, hogy kérdezek valamit, valakitől, és az egész másról kezdve okay. beszélni. Oké, köszönöm szépen, csak külön megélkedett Donát annál, hogy tapasztalom. Jó reggelt, itt, egyszer, itt tetszik lenni? Nem az, egy, az egyessel szembeni parkoló. Tehát, a, tehát a, vala. Ak I igen, igen, akkor esti, estimmel... A... Uh, odaadom a telefont az egyik munkatársabban, majd beazonosítja önt. Remélhetőleg nem gyalog van. Imhol. -im Cserkézbe, létszíves. szíves. Jó reggelt. Lakatos iszlom, hogy jó reggelt. Én a B-t választanám. Jó magyarnak lenni. De szerintem, ha megkérdezel egy angolt, akkor azt mondja, hogy jó angolnak lenni. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem. Téged megkérdeztelek, nem kérdezek meg egy angolt. Azt kérdezem meg, aki betelefonál. Jó reggelt! Jó reggelt. Én is köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt! Á, feleségemnek is azt mondtam, hogy ő a legszebb a világ. Ott van minden könyvben! Ott van minden hallgszóban. Ez egy szellemes. Ott van minden lágy szellő. A nem álló amit vitatni. Így gondolja? Így gondolja? 061-712-42 Donát Anna már itt van a kertek alján. Most már csak az a dolg lényege, hogy a kertek aljában ide is találjon. Remélhetőleg jót írtam, és nem volna a város egészen más részén csalinkázik. Azt nem lenne jó. Nem az én. Nem az enyém, nem az enyém, nem az enyém, nem az enyém, nem az enyém, nem az akkor arra kérek, hogy a videót hozzuk vissza, és fordítsuk felé. Jó, akkor majd azt mondom, hogy üljön ide. Így is lesz? Teglap a címlapom, olyan büszkén magyarázta. Hogy a becsület a záloga megbízhatóságnak. Találtad magad, és nem szégyelled a múton. Tövetlenül haladsz az úton, ahogy másoktól tanultam. Donáltamnál vendég. Egy beszélgetésre készülök. Nem egy interjúra. Jó. Um, a kettő közötti különbséget, vagy nem? Szerintem nem szükségszer. <gül> Ön előtt um, Elsimó Lászlóval beszélgettem. Hosszú történet az ismerettségünk Ilyenkor keddenként fél nyolckor szokott lenni, ma arra két hogy legyen hétkor. Régóta beszélgetünk különböző témákról, hol a parlamenti működésével kapcsolatban, hol a parlamenttel kapcsolatban, hol a világgal kapcsolatban, az is egy beszélgetés. A... Néha interjút készítek, de jobban szeretek beszélgetni, már amennyiben ez Magyarországon megvalósítható. És az egyik téma az volt. A kommentárban meg fog jelenni Szabó Lászlónak egy írás, és ebből szemléz, vagy szemlézett az index. És ebben az alábbiak szerepelnek egyebek között. A világ legjobb dolga magyarnak lenni. Ebből fakad, hogy azon kulturális programokat, vagy termékeket, amelyek nem ennek a mondatnak az igazságát tartalmazzák, nem feladat támogatni a magyar államnak. Kérdeztem erről Első Lászlót, aki inkább többé, mint kevésbé, ahogy ezt szokták mondani, hitettet a mondat igazságtartalma mellett. Én ezt követően eléggé el nem ítélhető módon arra kértem a népet, a kejfejancsi népét, hogy az alábbi módon szabazzon. A. A világ legjobb dolga magyarnak lenni. B. Jó dolog magyarnak lenni. C. Rossz dolog magyarnak lenni. D. Kifejtendő. Mármint, hogy kifejtik hogy mit gondolnak erről. A D kapta, hála Istennek, mondom, utólag a legtöbb szavazatot. Nem készült, de nem is hiszem, hogy készülni kellett volna. Ha ez így megfelmerül, akkor így kedden, nyolc után, néhány perccel. Mit kezd ezzel az állítással, beleértve, hogy ugye nem egyszerűen arról az, hogy a világ legjobb dolga magyarnak lenni, hanem hogy ebből fakad, hogy azon kulturális programokat vagy termékeket, idézve, idézőjelben, amelyek nem ennek a mondatnak az igazságát tartalmazzák, nem feladatta a támogatni a magyar államnak. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Um... Hát alapvetően itt megint egy olyan mondattal találunk szembe, ami, ami két rész halmazból áll, és uh, egyből az ütös nekem volt történet történetvizsgám az eltén szociológián, ahol csupó olyan vizsga, kérdések voltak, írásbeli vizsga, hogy kaptunk egy hosszú tételmondatot két részből, és el kell dönteni, hogy melyik része igaz, melyik hamis, vagy csak azért hamis, mert az egyikből a másik nem következik. Szerintem a világ legizgalmasabb vizsgáztatási módja volt. És itt megint egy ilyennel állunk szembe, ugyanis ennek örülök, hogy a legtöbb választ a D adta, mert ez azt jelenti, hogy az emberek még gondolkodnak, így. hiszen nem vádnak rá nézi, valamire, valamire egyértelmű választ, anélkül, hogy biztosak lennek abban, hogy értenék a mögötte megbújó szándékot, miközben azt gondolom, hogy az A-val egyet érteni, tehát hogy a legjobb dolog magyarnak lenni sem elítélendő, hiszen mit ismerünk mi? Magyarok a legjobban magyarnak lenni, hiszen ez az identitásunk egyik meghatározó része. Mert az a nyelv, az a kultúra, amin gondolkodunk, amiben élünk, amit alkotunk a mindennapokban, az határozza meg, hogy kik vagyunk, azaz, ezt ismerjük a legjobban, sőt ezt ismerjük egyedüliként. Um, és innentől kezdve, ha valaki arra hivatkozik, hogy ez a legjobb, hát az a legjobb, amiben az ember magabiztosan tud mozogni. Um, én mégse tudnám azt mondani a legjobb, azt tudnám mondani, hogy számomra a legjobb, um, hiszen. Hiszen ez az a nyelv, ahol a gondolataimat ki tudom fejezni a lehető legjobban. Ez, a, ez az a nyelv, ami, amin a legjobban tudok szeretni, a legjobban uh, tudom átadni az érzéseimet. Um, Nagyjából ennek megfelelően telefonált az egyetlen ember, aki azt mondta, hogy a világ legjobb dolga magyarnak lenni, mert azt mondta, hogy a feleségének is azt mondja, hogy ő a legszebb a világ. Igen, nekem szerencsém van, mert én beleláthatok a mai napig is, és egy, minden nap egyre mélyebben, egy másik kultúrában is. Az én férjem ugyanis holland. Számára a legjobb dolog hollandnak lenni. Mindig irigyeltem tőle azt a fajta magabiztos, nagyon-nagyon egészséges és természetes patriotizmust, ami, amit én még nem tapasztaltam meg. És rá kellett döbben a felnőtt fejjel, hogy pontosan amiatt a politikai, kulturális légkör miatt, amiben mi szocializálódunk, Miközben mindig-mindig eszembe jut drága, jó eh, nagymamám, apa Jágról, Bozóki Éva, eh, aki, akinek a, a nyelv volt a minden a levegője, az oxigénje, eh, nem véletlenül volt új, író, újságíró, és gyerekkoromtól kezdve azt hallgatom, hogy egyedül igazán magyarul aranyános János tudott, és, eh, és, és ez az a nyelv, amin a világ összes szépségét a legjobb lehet legyen. nem volt módja megtapasztalni, miközben a férjének volt, mit, mit nem volt módja megtapasztalni? hogy a magam módján lehetek úgy büszke erre a kultúrára, hogy bármilyen közegben azt hiszem, hogy a legjobb dolog magyarnak lenni. Hiszen megengedi az én kultúrám, hogy a számomra legbiztonságosabban, legönkifejezőbb módon élhessen meg a magyarságomat folyamatosan olyan, olyan definíciókba és olyan elvárásokba ütközik a gyermekkortól időskorig mindenki, aki a magyar kultúrában szocializálódik, ahol keretek közé akarják szorítani. Meg van mondva, hogy miért? mit jelent magyarnak lenni, és ki lehet igazán magyar, és hogyha én azzal nem százalékba tudok azonosulni, akkor ki vagyok vetve a nemzetből? Um, e, szerintem, vagy is ma, 2022 Magyarországán csupán hatalomtechnikai, politikai okai van a, annak, hogy ez a definíció egy jobban Oké, okay, Aki ez a hatalomtechnika, ez miért uralta el az országot, és ha erre azt fogja mondani, hogy az egész világot eluralta, ezzel nem leszek kisegítve. Um, erre hogy nem politikai választ kell adni, és ez egy olyan válasz, amin tök lenne, hogyha. Nagyon örülnék, hogyha ha sokkal több beszélgetés tört, történne ezzel kapcsolatban, hiszen visszanyulatunk az emlékezetpolitikától kezdve elég sok mindenig. Um, alapvetően a kultúránknak a legfontosabb gyökerei, kezdve a himnuszunktól kezdve, az, az valami um, kudarc kultúrában gyökeredzik. Um, folyamatosan, és erről nem, a, a napokban írtam is, hogy folyamatosan az előző rendszerek, előző korszakok tagadására épül az új, um, és a, arra vagyunk szoktatva, hogy gyerekkortok kezdve, hogy mi mindig-mindig veszítünk, és könyörgünk azért, hogy engedjék már meg, hogy mi is labdába rúghassunk. Ez a, ez, a, ez a kis hitűség, miközben elképesztő sikereket érünk értem, el. De behozott egy kifejezést, és arról nem beszélt. Hol jelenik meg a hatalomtechnika? A, a, a nemzet definíciójában. A nap, tehát engem napi szinten több százan, több ezeren hazaárulóznak. Mikor jelent meg ez a hatalomtechnika? Szerintem ez mindig, mindig is jelen volt. A kérdés az, hogy mikor, mikor mennyire használják össze? eszközként. Az biztos, hogy a, a cínikus módon nemzeti együttműködés rendszerének volt rendszer, ami 2010 óta épül-szépül a maga módján, annak ez egyik sarköve. Aki ezt megalkotta, mire jött le? Egyértelműen arra, hogy, hogy közösség... Itt az alapokban egyetértünk közösséget kell teremteni, és a közösség összetartó ereje az, ami, ami, amire lehet építeni, akár gonoszsan, akár jól, de hogy, hogy, hogy egy, egy erős közösséggel a hátul mögött tudunk... Hát A gonoszság pont abból adódik, hogy egyrészt um, kitaszít ebből a közösségből embereket, akik ennek a közösnek részei szeretnének lenni, csupán azért, mert máshogy gondolkodnak, máshogy szeretnek, más a bőrszínük, más a vallásuk, eltérnek az általuk mainstream-i avanzsálódó vonaltól. Miért ilyen szigorúan erre? Miért nem megengedő? Miért ilyen a hatalomtechnika? Mert minél, minél rigidebb, erőszakosabbak a határok, minél jobban le lehet határolni egy közösségnek a a széleit, annál jobban egybetartható. Minél, minél, minél inkább egyben van egy tömeg, annál inkább irányítható, annál hatékonyabb, okay. annál erősebb. nem a függvénye az, hogy ezt valaki elfogadja, vagy sem? Erre sok válasz lehet adni, egyszerűen. Akkor, az akkor, m... akkor visszamegyek. A ner léte, annak a bizonyítéka, hogy a nép egy meghatározó, az ország lakosságának több mint a fele ezt elfogadta? Nem egyszerűsíteném le ennyire. Akkor Mert az, hogy ki miatt fogadja le? el, vagy ki miatt lépezen túl, vagy nem, feszegeti a határait, vagy nem megy szembe, annak ezerféle oka lehet, és ennek például az Mondjunk egyik kettőt. legszomorúbb oka, amiért azt mondom, hogy ez a rendszer gonosz, és ez egy gonosz definíció, az a kiszolgáltatottság maga. Ez a rendszer arra épül, hogy valaki vagy legitimálja, és lojálissá válik a rendszerbe, vagy egyszerűen csöndbe marad, és nem feszegeti Oké, annak határait. Oké, fel, hogy önnek igaza van. Ezt a lojalitást a NER az elmúlt 12 évben legyártotta? Ez Itt. egy kényszerlojalitás, vagy ez egy önkéntes lojalitás? Én vagy azt ez azt egy gondolom, olyan lojalitás, amivel hát, nincs is tisztában az, aki közben lojális? Van, aki tisztában van vele, van, aki nincsen tisztában vele. Alapvetően annak a rendszernek a gonoszsága, az pontosan arra épül, hogy nagyon sok esetben nem egyértelműen és nyíltan, vagy ahogy szokták mondani, diktatórikus eszközökkel kényszeríti ránk mm -hmm. a maga akaratát, hanem lebegtet, demoklész kardjaként a fejünk fölött olyan szabályokat, törvényeket alkot, aminek az árnyékában az ember öncenzúrázza magát, anélkül, hogy ennek feltétlenül tudatában lenne. Van-e differencia életkorilag? Aztán elkezdhetjük tovább differenciálni. Látja, mennyi papírt legyártottam, és önmagában ez az egy szabolászó idézet, ez mi mindenre alkalmas? Korosztálya válogatja. És ahogy ennek műmás azért műmás van jelentősége, ki miben, ahogy önfogalmazott, szocializálódott, ennek van jelentősége. Hajnal Miklós egy egészen ragyogó példát mondott, azt mondta, hogy akinek a gyerekkorában a Szél-Kálmántér Moszkvatér volt, annak megmarad Moszkvatér. Akinek a gyerekkorában a Szél-Kálmántér Szél az nem ismeri a moszkvatéret. Így De aztán erre neki Moszkva -tér. Erre Én csak azt tudom mondani, hogy a mai napig, és mindenki nevetni fog rajtam, hogy kapásból ki kell mondani, akkor nem jut eszembe annak a gyönyörű zöld hídnak a neve, mert én nagymamámtól világillettembe Ferenc Ferdinánd hídként hivatkozva. Ami egyébként munkás? Itt volt az én És életemben. pedig hát nagyon távol születtem attól a korszaktól, de neki gyerekkorában így hívták, innentől kezdve ez volt a neve, így hivatkozott rá, és így adta át nekünk is. Hogy adta át a nagymamája a világ legjobb dolga magyarnak lenni tézisét, anélkül, hogy erről adott esetben a szó szoros értelmében beszélgettek volna? Hogyan adta át a nerhez való viszonyulás tézését anélkül, hogy az ön gyerekkorában Akár bárányfelőként, akár tiszta ékként felvetődött volna annak a lehetőség, hogy 2010-ben ez létrejön. Az irodalmon keresztül. Sose fogom elfelejteni szilágyi Erzsébet fasorba kedvenc játékunk, ott, ott, ott élt, ott, ott nőtt fel az édesapám is. Hatalmas gesztenyefák fák övezik a mai napig, és mentünk gesztenye focizni, és közben. Torkunk szakadtából, kacagva kiáltottuk azt, hogy itt van az ősz, itt van újra. Szép, mint mindig én nekem. És mindenre, mindenre volt egy, egy, egy, egy, egy vers versidészete. Nem volt olyan nap, hogy, hogy ne, ne olvasott volna felvalömből, ne jött volna a saját történeteivel, amikor, de engem nagyon... Igazából amikor az, a, a gimnáziumban 56-ról tanultunk, teljesen meglepődtem, hogy bizonyos dolgok olyan, mintha én átéltem volna. Miért? Mert, mert folyamatosan beszélt a történelmi okay, de maradjunk, eseményekről, maradjunk abban, de ez, ez amit... maga abban a meseformájában, okay. ami, ami egy ami, ami ezt... gyerek számára is átélhetővé tesz. Ittán a család többi tagját is van módom ismerni, ezt többé-kevésbé el tudom képzelni, bár nem vagyok minden részlettel tisztában. De tételezzük fel, hogy ez, amit ön kapott, ez olyan, mint egy védőoltás. Szerintem ez annyira nem rossz hasonlat. Ezt egyébként a NER 12 éve ki tudta elkezdeni? Az én Vagy bármilyen más periódus korábban? Én azt gondolom, hogy nincs az a politikai rendszer ami ezek, az ilyen típusú kulturális védőoltásokat ki tudnak kezdeni, és erre a legszebb példa talán, ami, ami minden, minden családban felelhető, az maga a Kádár rendszer 40 éve, amikor a hatalom minden, minden módon próbálta az életet egy teljesen más mederbe átterelni, és mégse tudta azokat a kulturális történelmi hagyományokat kiirtani a társadalomból, amiben kapaszkodva aztán a 70-es, 80-as években sikerült egy olyan társadalmi osztályokon átívelő közös összefogást létrehozni, ami a szolidaritáson, az emberi jogokon, a, a szegényeknek való segítésen alapulva végül elhozta a rendszerváltást. Tehát az a fajta demokratikus ellenzéki megmozdulás, az nem csak az értelmiségieknek a játéka volt, és az, hogy az létre tudott jönni, az pontosan annak köszönhető, hogy még, még, még egy elnyomó diktatúrában is a virágnyelven való továbbvitele annak a kulturális gyökkennek, Igen, amit most, védőoltásnak is nevezhetünk, ez megtörtént. Most kicsit zanzásítunk, de lehet, hogy ez az én hibám volt. Uh, ugye az, hogy a világ legjobb dolga magyarnak lenni, az uh, redukálva identitáspolitika, ugye? Lehet ennek egy ilyen olvasatai is, igen. A kádárizmus identitáspolitikája nem volt erős. Valójában, aki a hatalom technikát alkalmazta, arra jött rá, nem 2010-ben, hanem jóval korábban, és előző kormányzatok tapasztalatát vagy létét is figyelembe véve, hogy az identitáspolitikának van jelentősége, és megalkotta a maga identitáspolitikáját, amely önmagában azzal, hogy volt, meghökkentette a népséget és katonaságot, hogy ezt otthonfihaláéknál mondták, mert ilyennel korábban nem találkoztak. Az, hogy azt eredményezte, amit eredményezett, és most nem írtam le, hogy mit eredményezett, az mennyire, mennyire evidens, némileg visszafelé tekintve, hogy ez létrejött. Ami létrejött amiben élünk. Itt a fők, hogy mit értünk evidencia alatt? Hogy tételmondatként létezhet az, hogy a világ legjobb dolga magyarnak lenni. És hogy ezt összeköttetésben lehessen fűzni azzal, hogy az állam mit dotáljon, vagy mit segítsen, és mit nem a művészeti alkotásokat, illetően, ha nem ezt az elvet vallják magukénak. Már önmagában a tételmondat nem, nem evidencia, vagy nem evidens következtetésekre adókot? Ad, ad Tehát innen indultunk ki, hogy ki mit, kinek mit jelent a, a maga identitása, és ez alapján hova helyezi a, -e a, a hangsúlyt, és milyen mit jelzőt naposz, rak van -e hozzá? Van-e identitása? A magyaroknak miközben ilyen kérdést feltenni, teljesen dőresség, mert olyan, hogy van-e identitása, a sok embernek, van gyerekeknek egy bizonyos életkor alatt, nincs. De mit gondol a magyarok identitás? Identitásnak és a személyigazolványnak sok köz egymáshoz nincs, melyiknek van identitása? Én ezt értem, de amíg az egyik az kézzelfogható, a másikra nehéz rákérdezni. a szembe megy az utcán valakivel, és hogy annak idején a magyar rádióban minket, annak idején, amikor még új dondászok voltak, lekültek a híresek, és azt mondták, hogy csináljuk montást, és megkérdeztük volna a, a 80-as hogy mi az ön identitása, lehet, hogy 10 emberből nyolc azt mondta, hogy engem békén. Ez világ életünkbe így is maradt, hiszen ez az identitás formálódik. Másrészt pedig egy összetett kérdés. Szerencsések azok, akik egy-két címkével ellátva ki tudják Mi ezt a holland terválisan. és a magyar identitás között a különbség, miközben nem tettem fel értelmesek kérdést, mint az előbb? Um, ez különböző... Különböző szituációkban lehet a legjobban felmérni, hogy bizonyos helyzetekre az ember egyből pessimistaként vagy optimistaként reagál. Um, nem tudom, ezt nehéz lenne definiálni így. Ez, az identitás számomra érzelmeknek az egy, egysége is innentől kezdve rátok mondani, hogy na ez egy tipikus holland történet volt. Um, én, én a mai napig tanulom, hogy mi ez a holland identitás, és innentől kezdve nem merészelném rámondani kategórikusan, kívülről megítélni. Sőt, pont az érdekes, hogy nem csak, most már a családom egyik fele holland, rengeteg holland barátom van is, de a holland identitás is ezer rétegű, mint hogy a magyar identitás, hiszen pont erről beszéltem már a legelején, hogy az, hogy ki hogyan éli meg ezt az identitást, az meghatározza azt, hogy, hogy mennyiben merik kimondani, hogy a legjobb dolog magyarnak lenni, vagy jó dolog magyarnak lenni, vagy egyáltalán magyarként öndefiníálja el magát. Miért lépett politikai útra? Miért, miért választotta a politikai pályát? Miatt Ez szégyen? nem egy tudatos döntés volt. Sőt, én tudatosan nem szerettem volna soha politizálni. Ez megint csak adódik a családi szocializációból. Tehát gyerekként megjelni azt, hogy édesapámnak mindig minden előrébb való. Ez amúgy összefügg a lelkészik pályafutással is, de ő a politikusi vagy képviselői munkájára is úgy tekintett, mint a lelkész hivatásra, hogy embereket szolgál, és ha valakinek rá szüksége van, akkor mindig ott van. És látom, hogy mekkora árat fizet, vagy mekkora kompromisszumot kell kötni családom belül, és hát nyilván én ezt nem szerettem volna. Illetve azt gondolom, hogy pontosan abból a fajta modellből, amit általa is láttam, azt gondolom, hogy nem csak politikusként lehet képviselni embereket, hanem ahogy a lelkész is képvisel embereket, úgy a, például a civil szféra is embereket képvisel. De és miért én lett én a civil politikus? Hát ez, ez, ez konkrétan úgy alakult, hogy én miután elvégeztem a szociológiát, és az a kisebbség szociológiára szakosodtam, tovább mentem tanulni. Még a szociológiában az az izgalmas, hogy minél tovább tanulja az ember, annál inkább úgy érzi, hogy semmihez sem ez Vagy hogy elnagyoban kitágul a világ, és nem pedig egyszerűen specializálódik, és én azt gondoltam, hogy szeretnék tovább specializálódni egy kifejezett területre, és így Hollandiába lyukadtam ki migrációs és etnikai tanulmányokon. És egy évre terveztem, hét év lett belőle. És a menekült válság volt az, ami, ami nálam érzelmileg is Betette a kaput, hiszen azért mentem migrációs tanulmányokat folytatni, mert az volt a legelső gondolat, amikor egy tanárom megkérdezte, hogy miért pont migráció, hogy jelenleg ez még nem probléma Magyarországon, de Schengen határaként ez lesz. Magyarországon ezt még nem oktatják, nincsennek akkor a háttere, szükségünk lesz szakemberekre, és én édesapámtól azt tanultam, a jogosítványt sem akkor csinálunk, amikor már vezetnünk kell tudni, hanem előtte, amikor még van időnk meg. Így aztán. É, és, és ezért 2016-ban végül hazaköltöztünk a férjemmel. És, Mivel és Az érdekes dolog, hogy egy évvel ezelőtt azt mondta, hogy ő szeretem Magyarországra költözni. És akkor nekem volt nehezebb ezt a döntést meghozni, és erre jöttem. De miért nem Mert hét év alatt sikerült megszeretnem máshol is élni és ezt az itthon-otthon kettősséget megélni. Ezért is zseniális a magyar nyelv. Ezt más nyelvben én nem tapasztaltam, hogy nagyon jól le tudtam írni. De ha etióp lenne, akkor lehet, hogy most Etiópiában élne? Egy lehet, érti? lehet. A szerelem ajtókat nyit ki, és, és az integráció felé vezető legbiztosabb út a, a, az érzelmi kötődés. Oké, okay, Úgy, és... hazajöttünk. Úgyhogy és, hazajöttünk, és nekem egy régi álmom vált valóra, egy olyan szervezetnél tudtam azonnal elhelyezkedni, amivel én már nagyon régóta szemeszkedtem. És, és pár hete voltam itthon, amikor egy nagyon jó gyerekkori barátom, talán sok hallgatója ismerheti ezt a nevet, Mécs János felhívott. Azzal, hogy, hogy a hétvégén pár barátjával elvonulnak kvázi táborozni, közéletről beszélgetni, politizálni, este jókat mulatni, van-e kedvem velük tartani. És én gondoltam, hogy, hogy Jani barátai biztos, hogy nagyon jó fejek. Legrosszabb esetben eltöltöttem izgalmasan egy hétvégét. Akkor még nem tudtam, hogy ez a Momentum első nyári tábora, ahol 200 fiatal volt ott, és azonnal beszívott ez a közeg. Hiszen hét év alatt a, a, a baráti kapcsolatok fellazulnak, illetve az igazi barátságok megmaradnak, a haveri viszonyok azok fellazulnak, hiszen ha nincs közös minden nap, akkor, amit megosztunk egymással, akkor eltávolodnak az emberek. És én ott hirtelen olyan közegre találtam, ahol nagyon sok hasonló szörű hogy milyen foglalkozást, hmm. a civil pályát. Tehát, hogy pontosan az, hogy hogyan, mert az, hogy belekerült a Momentum közösségébe mi 2016 volt a civil pálya? nyarán, és mindjárt kitereker is, akkor ez még egy egy baráti közösség volt. Um, és én a Menedék egyesületnél dolgoztam, mint projektvezető, um, menekültek um, szociális munkáját támogattam, vagy hogy mondjam, tenni, egy olyan projektet vezettem az, az ENSZ menekültügyi főbiztosság által, ami, ami különböző kulturális, szociális nyelvi segítséget nyújtott befogadóállomásokon, illetve már a Budapesten beköltözött menekülstátuszt már megkapott menekültekkel kapcsolatban. És, és hát ez akkoriban volt, amikor elfogadták a stopsoros stop-NGO törvényeket, és egy idő után a munkám abba merült ki, hogy a folyamatos túlélésért kellett dolgoznom, hogy a, hogy a szervezetet engedjék. Értette dolgozni. ezt a helyzetet a férje. mi um, nem, nem volt a férje? Akkor még nem volt a férjem? Akkor még nem volt a férjem? Ő milyen ez... foglalkozást űz, hajszó. Ő most éppen fejvadászkodik, fej talán, uh -huh. talán így lehet leírni legjobban a, a, a, a, az ő munkakörét, illetve hát korábban vendéglátózott, és, és minden állma Nógrádban nyitni egy, egy kis éttermet most szerint a világ közepén Nógrád, és ezzel egyetérteketem, mert ez, ez, kértem meg nem, a kezem. Ez, ez nem kivitelezhetetlen <gül> ott a Nógrádi Várnál. Nem, nem, nem. Egy, egy, egy kis erdő kellős közepén Sem, semmi, extra. nekünk volt extra, is ez a lényeg ebben. El tudtál -e magyarázni azt a férjének, hogy mi történik itt? És ha el tudta magyarázni, értette? Igen, különben nem élnénk itt most már hat éve, lassan hét éve. És nem gondolná azt, hogy, hogy, hogy itt akarna továbbiakban is élni. Kötöttem vele egy alkot, amikor megérkeztünk, hogy adjunk egy évet ennek a hazaköltözésnek, és hogyha egy év után ő azt mondja, hogy, hogy mégsem, akkor, akkor visszamegyünk. Én már megtanultam mind a két országban élni, és azt is tudom, hogy mennyire nehéz az otthontól távol lenni, tehát amíg az ember ezt nem próbálja ki, addig, addig kaland, de egy év után már az ember érzi, hogy milyen kihívásokkal szembesül. És számomra a lehető mert, mert egy a közben bekerült a Momentum közösségében, közben egyre inkább úgy éreztem, hogy ahhoz, hogy normálisan tudjam a szakmámat tűzni hosszú távon, ahhoz ezt a csatát a civil szférából át kell vinnem a a politikai szférába. Tehát, hogy ez most már olyan szinten, és akkor még, ahhoz képest, hogy most hogyan véreztetik ki a civil szervezeteket, ahhoz képest még, még egy nyugalmi állapot volt akkor. Üm, úgyhogy azt gondolom, hogy ennek a harcnak is van értelme, és volt értelme, hogy a politikai térbe átléptem. Nem tervezek örök két lenni, pontosan emiatt az én célom az, hogy egy olyan, olyan országba élhessünk, ahol, ahol, ahol az ember nyugodtan lehet civil, és segíthet, Énnek és az állam seg engedi, ma hogy segítsük. Marad itt, vagy el? Um, én alapvetően szeretnék itt maradni. Azt szeretném, hogyha ha, ha ebben az országban nőne fel, a, vagy nőnek majd fel a gyermekeim, um, hiszen, hiszen ez az a nyelv, ez okay. a kultúra, hogy én a legjobban ért, érzem magamat. -e azoknak a logikáját, akik szemben állnak önnál? De most a civil szervezeteknél tartunk még. Értette az ő logikáját? M bocsánat, most nem értem, hogy kinek a logikáját is kérdezted. Aki fellépett a civil szervezetekkel szemben. A stop soros. Tehát értette annak a logikáját, aki ezt alkalmazta. Persze, hogy értette. Ön értette. Persze, hogy értettem. Persze, hogy értettem. Azt mondta hatalomtechnika. Um, igen, nyilvánvalóan. Tehát, hogy... Nem véletlenül, amióta Európai Parlamenti képviselő vagyok, azóta is én a, a, a, a civil, független civil társadalom védelmében rengeteget dolgoztam, azért, mert azt gondolom, hogy a, a civil társadalom állapotán, helyzetén és lehetőségein lehet felminni leginkább a demokrácia állapotát, a jogállamiságot, okay. hogyha ilyen magas. Akkor most mit lát? Um, hogy van a moha? Hogy van a? Moha. Tehát, hogy ha ezt most muhának látjuk, aminek ugye a természet különböző feltételeket kell, hogy biztosítson, hogyan van most a civil társadalom? A muha például, ha nincs nedvesség, megszűnik. Hogy van a civil társadalom ebben a számára nem barátságos környezetben? Van, és ez egy nagyon fontos dolog. Ha nem lenne, akkor, akkor már rég nem arról beszélünk, hogy csúszunk le az autokráciába. Van, és az, hogy ez a moha még mindig nedves, még akkor is, hogyha nem, nem tudja belepni az egész erdőt, az azért van, mert van egy maroknyi nagyon elhivatott civil vezető és civil közösség, akik életben tartják, fenntartják és átmentik ezt az általuk ez megalkotott a civil értéket. A közösségvilág, amiről beszél, ez ugyanaz-e Hollandiában, mint Magyarországon? Kérdezem elsősorban azért, mert ez a civil közösség egy csomó területen póttevékenységet tevékenységet folytat, amit az állam nem lát el, holott a civilségnek nem kritériuma az, hogy olyan tevékenységeket lásson el valaki, aminek egyébként az állam nem tesz eleget. A civil valami más, de Magyarországon többi kevésbé mégis ezzel azonosították. Ezzel a tétele egyetérte, és ha igen, akkor ez miért alakult így? Én azt gondolom, hogy, hogy a világon mindenhol a civilek látnak el olyan feladatokat, ami alapvetően az állam feladata lenne. Csak egy jól működő demokráciában az állam ezt jutalmazza, hiszen a válláról vesznek le a civileket. ez a civil közeg, amit az állam egyébként nem tudna megtenni, ha akarna sem? Mindenképp ahhoz, hogy jól működjön akár egy ellátórendszer, ahhoz mind a két. Mind a két szektornak ott kell lennie, hiszen a civilek sokkal jobban érzi. Ki a civil, amit az állam képtelen. Pontosan ezt szeretném kifejteni, hogy a, a, a civilség, az alulról szerveződésnek a műfaja pontosan arra egy megoldás, hogy sokkal érzékenyebben, gyorsabban tudnak helyi különbségekre reagálni, helyi problémákra reagálni. Úgy aztán azt, azt mondjuk, az hogy rossz civil nagyon mozgalom magasomban. nincs is? Tehát természetéből fakadóan nem tud lenni? Um, nem tudom, mit értünk ez alatt, hiszen alapvetően... Káros. Káros civil mozgalom olyan nincs. Biztos, hogy definíció nem az, az lehet, a, mindent amit... lehet rosszul is csinálni. Az egy másik kérdés. Miért alakult ki Magyarországon az, ami egyéb korábban nem volt, ma viszont hangsúlyosabban, hogy az állam így viszonyul a civil szférához? Miért lát a civil szférában ma az állam ellenséget? Mert, mert a hatalom természete, ennek a hatalomnak a természete az erőszakos centralizálásra mindennek, hiszen ott, ha valamit centralizálunk, akkor ott a, a, a, a hatalmat tudjuk úgy irányítani, tehát a hatalmat úgy fel tudjuk használni, ami a lehető leghatékonyabban az történik, amit a hatalom tetején állók akarnak. A céljaival nem érted egyet, vagy már a létét megkérdőjelező? A hatalomnak? Igen. Nem. A hatalom a civil szférának. A céljaival nem ért egyet, vagy egyáltalán nincs szükség a hatalom számára, ma Magyarországon a civil szférára? Én azt gondolom, hogy mindig is szüksége lesz rá, csak a kérdés az az, hogy, hogy engedi -e, hogy autonóm módon uh, lépjenek fel, vagy egyszerűen ebben egy, egy, egy veszélyforrás lát, a hatalom veszélyforrásként kettőzeli a civileket télen, mint amiben belefolyik a víz, és megfagy, és akkor ez leválasztja a követ. Tehát miért látja azt, hogy ez egy olyan lehetőség a politikának, amely a civil szférát ragadja meg bújtatott formában és küzd ellene, ráadásul ebben nagy mértékben be is avatkozik, vagy bele nyomul a külföld. Mert alapvetően hagy, területre más vélemények, más tapasztalat is betör, mint amit a hatalom igaznak, valósnak, vagy megoldásnak vél, akkor ott konfrontáció van. Ahol konfrontáció, a konfrontáció nem rossz, hiszen alapvetően a, a demokrácia így működik, hogy különböző vélemények vitáznak, ezért is mondjuk azt, hogy a demokrácia világ leghatékonytalanabb módja, vagy, a lehető, vagy nem a leghatékonyabb módja az irányításnak, viszont a legigazságosabb jelenleg. Akik a hatékonyságban értéket látnak, a gyorsan azt történik, amit én szeretnék, hiszen nézzük meg, hogyan értékeli Orbán Viktor két kétharmadot is. Az emberek azt mondták, hogy minden, amit én csinálok, az jó. Teljesen mindegy, hogy a Liget projektről van szó, vagy, vagy jogállamisági kérdésről, mindenre rá tudja mondani, hogy a kétharmad ezt jelentette. Bármit csinálunk, arra az emberek igent mondtak. Ennél nyilván összetettebb a kérdés. És nyilván nem erről van szó. A civil szervezeteknek a több funkciója és, és, és célja van. Az egyik, hogy minél hatékonyabban Jobban, érzékenyebben tudjanak helyi dolgokra reagálni. Ez a kultúrától kezdve, szociális ellátórendszerig, nagyon sok környezetvélemény, elég sok mindenre igaz. A másik az pedig egy úgynevezett ellenőrző szerep. Ezért mondom, hogy a negyedik pillére a demokráciának az maga a civil társadalom, és ez az, amitől nagy retteg, a természetétől távol áll ennek a rendszernek, hogy engedje, hogy legyen egy ellenőrző öm, öt, öm, aktor a hatalom technikája a kellős közepén. Azt nem hogy meg is ki bizonyos... az ellenzékét a parlamentben, épít így kiiktatja a másik ellenőrző funkciót, ami a, a civil társadalomnak az ellenőrző funkció. Ami fontosan tükröt tart, ami véleményez, ami becsatornáz, ami elmondja, hogy rosszak azok a reformjavaslatok, amiket leraknak. Fentről nem látják az e, a, a, a fától az erdőt. Ez Ezt nem szereti. egy amely egyelőre, ez egy gyorsuló folyamat, amely egyre nagyos sebességgel halad, miközben néhány héttel ezelőtt még azt feltételezték jó néhányan, hogy nem, hogy gyorsulni fog, hanem megáll. Um, ennek a gyorsulásnak uh, mi áll a hátterében? Pontosabban mondva, mi nem áll a hátterében, ami nem tudja ezt lassítani, megállítani? Miért működik ez? Mit értünk az alatt, hogy gyorsul vagy lassul? természete az erőpolitizálás? Igen, az erőpolitizálás. Én nem tudom, ki mondta, hogy le fog lassulni. Az hát ha, nem tudom, hogy milyen mozit hát az elmúlt 17 hát a, a, a választás annak érdekében történt, hogy ez ne folytatódjon. Ez nem sikerült. Nem vagy, vagy Nem annak érdekében, hogy én hanem azt, hogy megállítsuk. Hát erről van szó. Hát, e, e. A, lass, a lassulás kérdése. Hát, értem csak hát azért az egy folyamat, hát, hogyha mindjárt megállítják, az egy olyan ö, ütközést eredményezett volna, ami a társadalom élete szempontjában nem biztos, hogy szerencsés lett volna. Minden folyamat lelassul, majd megáll, nem egyből megáll. De azt kérdezem, hogy ennek a, ez, a, ez a folyamat, ez mégsem következett be. Tudja, -e, hogy mi? Az ön felismerése, miért nem több ember felismerése? Én nem tudom, hogy az én felismerésem az, az egy az egyben helytálló lenne, vagy pedig az lenne az élőli megoldás. Az sem vagy, abba se vagyok biztos, hogy, hogy sokkal közelebb lennék a mi értekhez. Én egyszerűen elkezdtem azt a fajta munkát, ami, ami a szembenézéssel jár. És felteszek nyilvánosan kérdéseket, és, vagy, és kirakom a saját gondolataimat és szerintem miért, ami folyamatosan formálódik. Mert bárki bármit mondjon. Jelenleg az ellenzék előtt ott van az a fajta munka, amit muszáj elvégeznie. És ez az a fajta szembenézés. Öm, és persze mindenki egyből arra vár, hogy akkor a megoldásokat is hagyjuk. Ha a kezemben lenne a megoldás, akkor, nem, akkor, akkor ezt már a választások előtt is meg De mivel való szembenézése, sem más nem csináltunk eddig, amikor beszélgettünk, mint szembenéztünk dolgokkal, nem is nagyon találtunk benne olyat, amiben másféleképpen vélekedtünk volna. A politika egyszer csak hoz olyan tárházat, eszközöket, jelenségeket, amivel kapcsolatban felismerésről beszélünk, de minek a felismeréséről? Hiszen abban kezdtük, hogy a világ legjobb dolga magyarnak lenni, és ezt teljes mértékben meg tudtuk beszélni. Ugyanakkor, hogyha ez egy politikai tantétel lenne, akkor könnyen lehetséges, hogy az ellenzék bicskája ebbe beletörött volna, de hol a különbség? Hol a különbség abban, amikor mi beszélgetünk, és hogy jön elő az ellenzék bicskája, amely aztán ezen eltöri? abban van a kulcsment, hogy most beszélgetünk. Hogy, hogy nem, nem, elszoktunk attól, hogy beszélgessünk. Tételmondatok, háromszavas, leegyszerűsített kampányüzenetek. A könyörgöm az egyik tétel ugye az, hogy nem elég vidéken lenni, hanem ott is kell létezni, ezek a beszélgetések tehát hogy fognak létrejönni tehát az egy teljes falanszter hogy ilyen beszélgetések legyenek amelyek következtében majd négy év múlva az emberek másféleképpen fognak gondolkodni nem, szemezgethetünk pont nem erre a tételmondatra gondolok, hanem mondjuk arra hogy mit gondolunk a közösségiségről arról, hogy, hogy mit gondolunk az emberek mindennapi problémáiról, arról, hogy mit gondolunk az identitáspolitikáról. Ezek beszélgetéseknek kell, hogy elkezdődjön. És én hiszek abba, hogy léteznek erre közös ellenzéki keresztmetszetek. Sose beszéltük át. Sőt, folyamatosan abban a nyomásban voltunk az elmúlt négy évben, hogy ti ne beszélgessetek, álljatok össze, váltsátok le. Abba voltunk, és rossz mozit néztünk mindannyian, hogy az embereknek annyira elege van ebből a rendszerből, hogy elég azt mondani, hogy együtt vagyunk, megcsináljuk, Orbán takarodj. Na most ez derült ki április harmadikán, hogy ez nem, hogy nem elég, ez még a saját választóink egy részét is taszítja. Um, lehet újjal mutogatni, hogy de hát ez volt a választói elvárás. Nem, soha nem a választó a hibás. Mi akartuk elhinni, hogy ez ennyire egyszerű. És ezt kik most, kell tudni mondani, ez, ez, nem, ez mert, most, mert ez, egy, ez egy nagyon fontos első lépés. Van. Ne, ez egy nagyon fontos első lépés beismerni azt, hogy a könnyebbik megoldási utat választott. Oké, most én előástam a Kerényi Györgyel való szabad európás nyilatkozatát, vagy beszélgetését, vagy interjúját. Hát abban nyomokban fel nem lehet fedezni azt, amit aztán április harmadika után mond. Kicsit olyan, mint aki hirtelen, mint aki körül egy buborékot repesztettek meg április harmadikán, már pedig önt nem úgy képzelem, mint aki hirtelen olyan realitásokra döbbent rá, realitásokból azt tudom, hogy van-e többes szám, amire egyébként két hónappal korábban egészen másféleképpen tekintett. Én azt gondolom, hogy Mint minden politikai volna. aktornak, nem, nem bűvelet volt ennél, ennél egy kicsit racionálisabb a helyzet. Minden politikai gondolkodónak, aktornak, főleg akkor, hogyha ha, ha párt vezetőként egy koalíciónak a részese, akkor, akkor igenis ö, ö, fegyelmezetten kell tudnia viselkedni. Én úgy kerültem bele a vezetői szerepbe, hogy körülöttem már volt egy adott rendszer. Tehát ez töntette lehetővé, hát végül is nem kényszerítette senki sem se arra, hogy elnök legyen. Nem, senki nem kényszerített rá. Én azt gondolom, hogy tudnia kell egy jó vezetőnek azt is, hogy mikor talál megértő fülekre. Lett volna bármi értelme, Januárba, februárba. Miért kellett volna elvállalni a Miért Ez miért? felelősséget tartozom a közösségem. Öt éve ennek a közösségnek a, a, a az élő lélegzet tagja én ezt vagyok. Értem, és, de olyan kész helyzet elé állították, amihez egyébként, mint elnök, nem tud hozzányúlni. Nem mondhatta az, hogy amit főztünk, együk meg, hanem azt mondhatta, hogy amit főztetek, azt majd megesszük. Igen, és azt mondtam, hogy ne a momentumot egyék meg a folyamat közben, hanem a Momentum vegye ki ebből a részét, dolgozzunk azon, hogy rajtunk nem újjon semmi a sikerből, és hogyha úgy tudunk minden este lefeküdni, hogy megtettünk mindent tőlünk te átőt, akkor a Momentum azt a minimumot hozta, Amire, amire szerződött ebben a koalícióban. Én arra szerződtem abban fél évben, hogy a közösségemet felrázom, hogy megadom nekik azt a fajta miért motivációt. Őket Mert nem abban, nem abban a lélektani állapotban volt az előző év végén, amivel egy sikeres kampányt le lehet hozni. De miért kezdett ebbe az állapotban? A Momentum mindig elfelejtik kívülről, hogy, és ez persze edd, eddig, a, eddig, eddig a, a, a pillanatig volt igaz, és most rajtunk a világszeme, a Momentumon egyedüli olyan szereplői ennek az összefogásnak, ami önkéntes alapú munkából, filérekből tartotta eddig fel magát, tehát a mi legnagyobb erőnk, az a motiváció, elhivatottság és hit a jobb, jobbért, ami, ami, amiből mi táplálkozni tudtunk. Tehát, hogyha mi közösségünkben megtörik valami, akkor ott nagyon komoly belső munka kell, hogy elkezdődjön. ő megtörésnek lehet. látja, én meg azt mondom, hogy az amatőrből nem muszáj profinak lenni. De ez most nem a politikára, ez bármi. Tehát, van olyan, aki egyébként megmarad annak, ami ha tetszik civilnek, és nem akarja a civilségét elhagyni. Amiről ön beszél, az valójában egy vedlés, amely vedlésnek a következménye, um, eh, ahogy veszi a bőrét, és lesz nem. aztán az utolsó. Nem, nem, nem, nem, nem. Egyrészt nagyon egyszerű és nagyon dehonestáló kategorizás lenne, hogyha az amatőr a civil, a politikus, a profi. Én azt gondolom, hogy nem ez a különbség a civil Én és ez a politikus. Én nem is azt mondtam, hogy az amatőr és a profi, hanem az amatőr és a nem amatőr. Nem a, a, az amatőrséget ebben az értelemben nem tudom hova rakni szerűen, e, ugyanis mindenki, aki a politikai térbe bekerül, az nem tud nem amatőr lenni az elején. Miért? Mert nem ismeri a belső játékszabályokat. Egy nagyon egyszerű példát hadd hozzak ide. E, én Európa minden országába szinte, körülbelül van három országon még nem jártam, vezettem már autót. E, Tiranába volt életemben először az, amikor féltem. 15 év jogos. nagyon. ott kurva Tavaly nyáron tiranában éppen pont nem lehetett nagyon jól vezetni, ugyanis se sávok, se semmi nem volt, és azon szóltak be nekem, hogy miért indexelek. hogy viszont egy órával később az ember rááll a forgalomnak a logikájára. És onnantól kezdve hogy félelmem nem volt, tökéletesen értettem, hogy hogyan teljesen más logikával vezetnek tiranában, mint Budapesten. De ez szerintem el lehet mondani. Tessék? Bezettem Tironak. Szuper. Nekem ez egy meghatározó élményem volt, és, és azt gondolom, hogy ez azért hogy egy jó példa, mert, mert a politikai tér is olyan, és ez amúgy országonként eltér. Nekem épp úgy újra kellett kezdenem, az európai politikai térben megértenem az ottani House of Cards-ot, vagy az ottani politikai mozgásokat, mint a magyar viszonylatokban. Gyakorlat teszi a mestert, ez lehet közhelyként is használni. Nincs olyan, aki ne amatőren ne naivan érkezne bele ebbe a térbe, van egy elképzelésünk, hogy hogyan működik, és az ember folyamatosan veszti a naivitását, és kialakul a reálpolitikai énje. Én többször hangoztattam, és ezt már csak azért is mondom el minden interjúba, vagy ahol erre lehetőség van, mert ha hangosan kimondom, magamnak is folyamatosan tükröt állítok, én addig szeretnék a politikai térbe lenni, amíg ugyan a naivitásom át tud alakulni reálpolitikussá, de az idealizmusom nem tűnik el teljesen. Ha egy cínikus, rápolitikus lesz belőlem, akkor ne, olyatok nincs értelme. Azért kell, bocsánat, azért kell egy, egy ilyen közösséget jól vezetni, és kitartani a végsőkig, amellett hogy a közösségre szükség van, mert különben cinikus rápolitikusok fogják meghatározni azt, hogy hova tud menni az ország. Nincs több átmenet? Én azt gondolom, hogy folyamatosan kell a politikai generációváltás, amit mi hirdettünk, amit összekevertek azzal, hogy életkorban akarunk itt mindenkit nyugdíjazni, a politikai generációváltásnak egy folyamatnak kell lennie, folyamatosan teret kell tudnunk adni arra, hogy az újabb és újabb hangok bejöhessenek a politikába, különben cinikussá válik az, aki ebbe benne marad. Főleg kétharmadárnyékában. Úgyhogy, úgyhogy nem, nem gondolom azt, hogy a, a Momentum amatőrizmusát erőszakkal kell profizmussá fel. Nem, a Momentumban rengeteg profizmus van, amit vagy nem tudtunk megmutatni, vagy igazságtalanul nem kapunk erre teret, ezzel sosem mutogatni kell, meg kell ragadni minden eszközt. Én nem gondolom, hogy amit az Európai Parlamentben Csak Atalinnal csinálunk, az maga az amatőrizmus, nem gondolom azt, hogy Soproni Tamás 6. kerület polgármestereként maga az amatőrizmus, sőt, ennek az ellenkezője. Képesek voltunk már most különböző szerepekben megmutatni, hogy van értelme, új generációsként belépni. Akár fiatalként, akár csak a civil szférából úgy dönteni, hogy egy más típusú felelősséget veszek a vállamra. És az, hogy ez ideig óráig tartá, -e, és visszamegye valaki a szakmájába, az megint egy másik kérdés. Én alapvetően azt gondolom, hogy ettől nem félni kell, és az, hogy követünk el hibákat, mert szeretnénk elhinni, hogy akár hogy a politika természete megváltoztatható, az jó, mert addig van bennünk az a szándék, hogy törekedjünk a jobbra. Ezt én értem, de ö, olvasgatva a Momentumról, mert ugye célirányosan így nem szoktam olvasgatni, csak beszélgetés vagy interjú szituációban. Tehát a Fekete Gyűr András nagy összefogás pszichózisában háttérbe szorult a felkészültség, ö, ez a közelmúlt nagy interjúja a Telexen, vagy Tompos Márton, tudjuk, hogy a Fidesz minden javaslatunkat lesöpri, de így is van értelme a parlamenti munkának, Két olyan interjú, két olyan nagy interjú, amiben úgy beszél két momentumos politikus, mint hogy a világéletükben politikusok lettek volna, szinte nincs benne átmenet, és beszélnek egy olyan bükfagyelvet, amit hónapokkal hmm. ezelőtt még a momentum nem beszélt. É, pont ebből a két mondatból én ezt nem érzem én, én csak nem, nem a két mondatot mondom, én a két interjút, Tehát, Hosszan tudnám itt önnek mondani azokat a teljesen semmit mondó mondatokat, amilyen mondatokat egyébként én a Momentumtól korábban nem hallottam, és a minden héten való Hajnal Miklóssal való beszélgetésben is permanensen felívom a figyelmét arra, hogy olyan mondatokat mond, amilyen mondatokat korábban még nem mondott. Például, Tompos Mártontól idézett, az egy olyan mondat. Nem, az a cikk címe. Tehát én, én, amit én idét ha gondolja, akkor elővehetem, és... és... Nem, nem ez a lényeg, hogy az most egy kiragadott cikk cím, mert a cikkek a cik, a cik, a cik címei mindig valami, amit, ami egy kontextusban amúgy az intézmény. Én csak azonosítani, azon, ez most olyan, mint bűn és bűnhődés. Igen. Tehát én most nem azt mondtam, hogy... Nem, erre szeretnék reagálni, hogy például ez a tétel tételmondat, hogy, hogy még akkor is, ha a hatalom lesöpri a, a véleményünket, akkor is értelme van. Például én ezt rengetegszer mélyen kiszoktam fejteni máshol is. Itt két dologról van szó. Az egyik az az, hogy jelenleg nincs arra lehetőségünk, és ezért voltam nagyon hálás és boldog, amikor ide meghívott, hogy beszélgessünk, hogy kifejthessük. Arra vagyunk szocializálva, hogy 5-7 perces interjúkon okay, vegyünk egy, részt, egy és dolgok, arra, egy hogy egy olyan dolgok. interjút adjunk, amiből idézhető címet lehet én adni. Ez, ezt, ezzel nem vádaskodom, csak azt mondom, hogy ha Topos Márton ülne itt, akkor ő is ki tudná fejteni, hogy, és én nagyon szívesen kifejtem, hogy mit értünk ezzel. Én ez ezt alatt. értem, csak azt értsem meg, hogy van egy, egy folyó, annak az egyik oldalán, a mi beszélgetésében ott van mindaz, ami a politika előtti égye. A másik oldalon ott van mindaz, ami a politikaban eltött énnye, és a kettő között a mondatok konkrétságát, a mondatok határozottságát, a mondatok tartalmát tekintve én jelentős különbséget vélek felfedezni. Ezt menet közben érzékelem, ezt ennél nem biztos, hogy pontosabban, precízebben vagy pregnánsabban tudom kifejezni. Az egyiket értem, a másikban megjelenik egy olyan elem, ahol szeretném tetten érni mindazt a konkrétságot, mind mindazt a célirányultságot, amit az egyik területen megéltem, nevezetesen a folyó egyik partján, és a folyó másik partján pedig ez hirtelen megfogyatkozik, vagy eltűnik. Ha érthető az a fontos. Érthető, és most mindenféle védekezés nélkül én azt gondolom, hogy pontosan ez, amit mi most tanulunk, még azt, hogy sokkal jobban, sokkal konkrétabban, megfoghatóbban, célirányosabban tudok például én magam hosszú beszélgetésekben fogalmazni, csak a ma a magyar politikában nem, nem lehet eladni gondolatokat úgy, hogyha az embernek 15 percébe kell kerül az, hogy kifejtse. Um, és azt gondolom, hogy megtanulni az, hogy ugyanaz a mély tartalom egy háromszavas mondatban is ugyanúgy átjöjjön, az egyrészt ez a politikai kommunikációnak a... De ez a, nem fog a... megváltozni a közeljövőben. Uh, én azt gondolom, hogy de, ezrészt ez tanulható, kettő, volt már precedens, hogy jól csináltuk, uh, négy, Pont itt lenne az, ahol mindenkinek megvan a maga felülség. Én, ami, bocsán, mondta, hogy ezt, a képfényes csilla a fehér holló. Szerintem, ezt nagyon, ezt szerintem nagyon, ez nagyon fontos lenne ezt végre kimondani, és ez is az egyik tanulság, amit április 3-a után én több helyen próbálok elmondani. Nem csak a politikai elitnek van dolga szembenézni. Minden társadalmi osztálynak, a, aki szeretne tanulni és jobban, jobban, uh, uh, megtalálni azt, amivel a legjobban tud hozzájárulni ahhoz, hogy ebből az elnyomó igazságtan rendszerből kitörjünk végre. És itt például akkor nevezzük nevén, az értelmiségnek is egy elképesztő feladata van. Um, amióta én politikai pályán vagyok, Folyamatosan, de ez, ez nem, azt gondolom, ez teljesen rendben van, sőt, ebből tanulok a legtöbben. Folyamatosan kritikai ösztűz alatt vagyok. Ha egyszerűen fogalmazok az értelmiségszerileg rólam a keresztvizet, ha összetetten, akkor az általános választópag hogy hagyd már engem a jogállamisággal, most direkt, direkt, nagyon leegyszerűsítve fogalmazok. Miközben lehet, hogy meg kéne tanulnunk azt, hogy nem minden üzenet szól mindenkinek. Lehet, hogy meg kéne engednünk azt, hogy Először megvárjuk azt, hogy, ki, hogy, hogy vagy, vagy teremtsünk olyan szituációt, hogy az egyszerű üzenetek mögé láthassunk. Például, amikor az LP választáson azt mondtuk, hogy EU-s pénzt kórházra, iskolára, munkahelyre, szét akartak minket szaggatni értelmiségi körül, hogy még azt se tudjátok, hogy ez, ezek nem EU-s kompetenciák. Viszont nagyon jól feldobta a labdát a különböző ilyen közt, hogy pontosan erről van szó. Beszélünk arról, hogy miért az életünket leginkább meghatározott területek miért tagállami hatáskörbe tartoznak? Miért várjuk-e, hogy az EU megmentse minket, miközben hatásköre sincs arra? Oktatás, egészségügy, megélhetés kérdéseiben? És egyből nagyon mély témákat sokkal összetettebben, sokkal értelmiségibb szinten el tudtunk magyerezni, miközben a hétköznapi ember... Tökéletesen egyetértett ezzel a mondattal. Erre kéne költeni az EU-s pénzeket, nem kilátókra, meg, meg, meg a köröknek a gazdagodására. Egyszerre működött mindenhol, pontosan azért, mert mindenki értette, hogy miről beszélünk, még és ezt, vitákat tudtunk felegenni. De ha ezt mindenki értette, akkor miért nem választották önöket? Az EP választáson? Nem, az alig nem, nem, létező nem, momentum hirtelen 10 ezer nem, nem, nem, most, most. Ezt mondom, hogy most nem sikerült ezt megtalálni. De miért? ezt elemezzik ezer dolgon, hogy, hogy ez most a kampánynak, én, én, meg, én megadtam a választ arra, hogy szerintem, és valószínűleg, nagyon távol vagyok az igazságtól, sokkal összetettebb kérdésre, hogy nincs menet egy darab közben, válasz. Ezt menet nem érzékeli az ember? De igen, Abból mondom, és ezzel most már többen le is hozták különböző cikkeket, hatalmas viták voltak arról, hogy mi legyen a kampány fő üzenete. Nem volt ebben egyetértés, és ahol egy ennyire sokszínű koalíció áll össze, és ezt is megírtam rengetegszor, többször el is mondtam, és azt gondolom, ez egy nagyon fontos tételmondat, nem azzal van a probléma, hogyha együttműködnek különböző pártok, hanem hogyha ennyire sokszínű pártból ennyit összerakunk, és mindenkinek vétójoga van, ott a legkisebb, Közös nevező fog nyerni, ami így, észtelen szaktalan. De erre ez menet történt. közben nem jöttek rá. Én azt gondolom, hogy ez egész, utólag könnyű okosnak lenne. Az egész procedúra el volt késve az előválasztásra. hogy az előválasztás fél évek korábban történik, akkor ott lett volna idő arra, hogy ezek egy Már a kampány közepén voltunk, amikor a, kiderülnek ezek a dolgok, hogy ez így nem fog működni, és erre egy válasz van. Jó, akkor dönts el a kampányvezetés, mi pedig mentünk terepre. Lehet azt mondani, hogy ez egy rossz döntés volt, lehet azt mondani, hogy döntöttetek volna asztalt, akkoriban még mindenki azt mondta, hogy azttal ne esetek. Emlékezem vissza, amikor én novemberben elnök lettem, ugyancsak a keresztviszet szedték le rólam azért, mert kimertem mondani azt, amit nagyon sok ember gondolt. akkor, hogy az ellenzék, köztük a momentum is, kidobott két hónapot az ablakon. És egyből azt kaptam meg, hogy én itt ne csak az összefogás ellen, ne kritizáljam, hanem majd belül az asztaloknál beszéljük meg. Én azt ami igen, nagyon sok mindent beszéljünk meg, és nem kell szabad kivinni a médiába, és nagyon sokszor viszont meg kell tudunk hallani az emberek véleményén, mert amíg az asztalok körül nagyon sok hetet el lehet úgy tölteni, hogy észre se vesszük, hogy a választók közben újra apátiába süllyedtek, ez történt. Választók nem önmaguktól süllyedtek apátiában? Nem, azért süllyedtek apátiában, mert nem kaptak eszközt, nem kaptak témát, nem kaptak semmit, amihez lehet csatlakozni. Voltak, voltak különböző azért de de jó lába ne... a dolognak. De ezt miért nem tudta megcselekedni ez az együtt Magyarország? Senki nem akadályozta meg őket ebben. Visszakérdezek, hogy, mi, mi, tehát, hogy, hogy, hogy ebben amúgy közösen vettünk részt, tehát ez nem lehet erre úgy tekinteni, hogy csak a pártelnökök pártelnökök tartottak volna, vissza. Megpróbáltuk, megpróbáltuk ezt a nagyon sokszínű együttműködést, így és kiderült, hogy kontraproduktív, ez a tanulsága, és, és persze, beszéljünk arról többször, hogy miért nem ezt csináltátok, miért nem így történt, miért nem akkor a választás megtörtént. A kétharmad újra itt van. Szerintem, amikor azt mondom, hogy a felelősséget és a tükröt tartsuk egymás elé, és magunk elé is, és vonjuk le a konzekvenciákat, az nem az ilyen típusú mondatokban rejlik, hogy miért nem döntöttél asztal, hiszen... De én nem is mondtam... Van egy... Én, van egy, én, van egy én, bocsánat csak, hogy egy összekössem a beszélgetés elejével, ha már a holland kultúra. Egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolgot tanultam meg Hollandiában, ami az ő identitásukban fakad, amit próbálok már országon átadni. Ha valami nem tudsz változtatni, akkor engedd el és inkább azt néz meg, hogy hogyan lehet abból a jobbat kihozni. Mi hajlamosak vagyunk arra, hogy beragadjunk arra, ab, abba a szituációba, hogy az a érfelvágva azon sírunk, hogy mi lett de, volna... De, ha... de, de nem, én ezt abszolút nem látom. Az engedel az egy... Ugye ez a Pálinkás Szűcs Robertnek a híres mondása, ha az övé, én tőle hallottam, ez az én egész népen fogom, majd eleveztem. Szóval, hogy... hogy Ki lehetse nem ezt értettem ez alatt, de... Én ezt értem, de el kellett volna tudni engedni. És ha elengedi, akkor abból még számtalan dolog fakad. Ön személy szerint mások egy olyan játékban vállaltak szerepet, aminek a játékszabályairól azt állították, hogy közösen alakították ki, és utólag meg azt mondták, hogy ezek a játékszabályok nem tették lehetővé azt, hogy egy győztes mecsnek legyenek a résztvevői. Ez önellentmondás. Nem ön ellentmondás. Utólag látjuk, hogy a közösen kialakított szabályok épp úgy békjóba kötöttek minket, mint amennyire ez azt gondoltuk, is hogy az együttműködés. Látnunk kellett volna. látuk közben. Nem ez. tudom, hogy mit kellett volna tenni. Itt van hat párt, meg egy mozgalom, akik között alapvetően nem állt fent bizalmi viszony. Ez szerintem nem árulok el nagy titkot. ez azért, mert azt mondja a választó, hogy most a kezdő biznotok kell egymásba, akkor ez így fog, mert nem, a bizalom az, az, az ember kiépíti, az az együttműködés na, és, a, és a pozitív élményeken keresztül alakul egy viszony. A rendszer maga úgy van kitalálva, hogy az ellenzék soha ne is akarjon, és tudjon egymásba megbízni, és erre még ráteszünk egy Nagyon lapáttal jól beszél, azzal. Nagyon jó beszél, mert ugye a fociban szokták azzal hasonlattal élni, hogy valamelyik csapat rányomja a stílusát a másikra, és nem hagyja kibontakozni, holott ha hagyná, akkor, vagy a másik csapat negrázná magát, és a saját stílusában focizna, könnyen lehetséges, ha jobb eredményt érne el ez az ellenzék nem tudott a saját stílusában játszani, beleértve, hogy azt se tudjuk, hogy ennek az ellenzének egyáltalán volt egy stílusa, hiszen egyenként volt stílusa, de együtt nem volt stílusa, és erre sokkal hamarabb rájöttek önök semmint, erről irkálna, irkáltak volna, csak arra volt a hivatkozás, hogy a nép ezt akarja, hogy legyen egységben, és hogyha a nép ezt akarja, akkor ezzel nem lehet szembe menni, holott ez ebben a formában nem igaz. Bocsát, a, a, azért tényleg a, a párt politika, te mi, miről szól, most meg még visszavezetni az, az alapokhoz. Az ember azért alapít pártot, mert van egy víziója arról, hogy mitől lesz jobb Magyarország, van hozzá egy programja, jobb esetben van hozzá egy ideológiai színezete is, ami el tudja mondani, hogy miért pont ez a megoldás, és nem az a megoldás a legjobb. Ezzel egy ajánlatot letesz az asztalra, jönnek a választások, bármilyen választás, egy demokráciában, ahol az emberek eldöntik, hogy ez az ajánlat számukra elég jó-e. Azaz, azt mondják, hogy igen, te engem tudsz képviselni, neked adom a bizalmadat. Ebből kijön egy támogatottság. A következő választáson kiderül, hogy megszolgáltuk ezt a bizalmat, vagy nem szolgáltuk, meg csökken nő a támogatottság. Így működik normális esetben a demokrácia. Azaz, alapvetően egy párt soha nem önmagáért politizál. És most mondhatjuk azt, hogy lehetetek volna okosabbak, mint a választóitok, ha egy párt úgy érzi, és nem csak érzelemről van itt szó, hanem le is vannak ezek a dolgok, melyre tudom, hogy manapság a közönkutatások, meg a pártpreferenciák, meg ezek uh, most éppen nem. A, te, elvesztették a bizalmokat. Ettől függetlenül vannak mérések, és általában ezeket a méréseket az ember nem hozza nyilvánosságra, hiszen pontosan tanulni akar belőle, vagy jobb esetben egy párt azért csinál méréseket, hogy tanuljon belőle, hogy jó irányba tart-e le kell tudnunk, meg kell tudnunk szondáztatni a választóinkat, hogy tényleg csak mi gondoljuk, hogy őket képviseljük, vagy ők is azt gondolják, hogy minket képviselnek. Ezekben a mérésekben lépten nyomon előjött, hogy a választóink 70-80 a függ melyik párthoz tartoznak, százaléka ezt kívánja. Lehet azt mondani, hogy Szembe kellett volna ezzel menni. Lehet azt mondani, hogy időközben kellett volna azt mondani, hogy gyerekek ez így sem tud működni. Sok mindent mi lett volna, ha? Én azt gondolom, hogy pontosan ezekből kellett Melyek voltak azok a pontok, ahol felismerhettük volna, vagy felismertük, és abból mi következik? Nem az, hogy miért nem azt csináltuk a múltban, hanem, hogy ne követődjön el ugyanaz a Jó, hiba. Uh... Milyen típusú együttműködés az, ami végre elhozza a sikert, mert együtt kell tudnunk működni, mert így van kitálva a választási rendszer. Ez nem no, egy nonsense, ak akarom találom, hogy elnézést kért a választások után, mert nincs miért elnézést kérni. Amikor valaki nem győz győztesnek, csak a győztes sírhat, elnézést kérni azért... Miért? Egy, ez egy szereptévesztés. Nem. Nem, bocsánat, nem, ez egy teljesen természetes, talán egy politikustól szokatlan, de egy emberi reakció arra, hogy én megígértem neked valamit, és nem tudtam hozni. De az elnézést, hogyha rálépek a maga lábára, azért kérek elnézést. Itt egy hogy hónapokon tudod? keresztül való, tudatos tevékenységről van szó, amit hát rosszul csináltak. Ön azt állítja, hogy én tudatosan, vagy mi tudatosan, hónapokon keresztül megdolgoztunk azért, hogy itt kétharmad legyen. Ezt nem, azért visszautasítom. Ezt minimálisan se gondolom, hanem azt gondolom, hogy valamit rosszul csináltak. Amit rosszul csináltak, abban az ember azt mondja, hogy kiavítom nem elnézést kérek. Én azt gondolom, hogy a kettő együtt jár. Elnézést kérek azért, hogy én magam is elhittem, hogy amit csinálok, az jó. Amiről de az old, a naivitása. Nem... Ön nem egy na... Azt értse meg, hogy nem a mai beszélgetésnek számomra egyetlen egy tanulsága van. És ez az ön személyiségében rejlik. Én a mozgalmat nem ismerem. önse, de önnel beszélgetek. Ön, és, nem, és az Európa Parlamenti Képviselőt se láttam. Látom a korábbi Donát Annát, és látom a politikus donáltanát és a politikus Donát Alára azt tudom mondani, hogy nincsen kész. Hogy milyen vonatkozásban nincs kész, mint a kemény tojás, ez lágy tojás, az, hogy közben pártelnök volt, mi minden. Azt tudom mondani, hogy a két ényje közötti különbség olyan pregnás, az egyik kristálytiszta és érthető, a másik pedig nem. Szándékosan nem fűzök hozzá jelző szerkezetet keresem az okát, de még nem találom. Nyilvánvalóan ez hosszabb beszélgetés kell. Itt nem a momentumot kell önmagában önnek megérteni, hanem saját magát. Szerintem nincs saját magában tisztában. Van olyan és ember a földön, aki saját magában tökéletesen tisztában van? Az ö, már régen baj. Nem, ö, ö, Most ö, ön... Tőlem azt kéri számon, hogy miért fejlődök folyamatosan, és miért... Nem, nem én, vala... de... én azt érzékelem, hogy valamivel ön... Tartósan nem néz szembe saját magát illetően, és nem tudom még megmondani, hogy mi az. És sok mindenre számítottam ma, a politikai pszichológiára nem, hogy akkor most zárjuk az én lélekfejlődésemet. fejlődésemet. De Biztos ez vagyok én. Elfogadom, azt gondolom, hogy erre vannak, kell vannak szakemberek, hogy, hogy a személyiség fejlődésemet megbeszéljem velük. hogy én azt. még laikusként mondhatok olyasmit, ami. Természetesen, és ezzel nem, nem megsértődöm, én, én, én, én nem tartom azt se állnaívításnak, se hibának hogy az ember újra és újra és kell nyilvánosan eh, azt mondani, hogy eddig rossz mozit nézett. Eh, de ez a rossz mozit De ne, bocsánat, egy dolgot például hadd ki, egy olyan dolgot, amit meg lehet értek kövezni, de, de, de, de mégis azt gondolom, hogy ezt, ez van ez. A, az angol azt mondja, hogy wishful thinking. Igen. Eh, és bocsát, ezt elvitatni, hogy még egy politikus, igen, biztos vannak azok a cinikus rápolitikusok, akiknél már ilyen nincsen. Az én idealizmusomból folyamatosan fakad az, hogy vannak dolgok, amiket el szeretnék hinni. Mert, mert nem lehet ezt a rendszer túlélni, nem lehet a rendszerbe ellenzéki politikát csinálni úgy, hogyha racionálisan mindenel tisztában vagyunk, mert akkor azt mondom, hogy el. nem lehet operálni. Nem lehet operálni, de mindig kell valami amiben az ember belekapaszkodik, amiből hitet merít, ami, ami, ami reményt ad épp úgy a választónak, mint hogy a politikusnak. Ez számon lehet kérni, hogy rosszkor, rossz helyen e, csinálunk ilyeneket. E, ez egy teljesen természetes emberi dolog, és én azt gondolom, hogy én addig vagyok büszkén politikus, amíg arra is büszke tudok lenni, hogy igen, van egy ilyen naiv idealista részem, aki elkövet hibákat. Én nem akarok a profi politikai gépezetté válni, mert onnantól kezdve semmi értelmenek az egésznek. És miért, sem, miért nem szeretnék? Mert az emberek nem profi politikai gépezetek. Igen, de, és ez egy fontos dolog, ahogy meg tudta jeleníteni a civil mozgalommal dolgozó Donát Annának a célkütűzéseit, azon a módon, pregnálsan és lelkesen, és mind a kettőn van a hangsúly, a politikus Donát Anna nem tudja még az én mostani benyomásom szerint, hogy itt ül eladni magát, miközben minden képessége megvan rá. És anélkül, hogy önnek hallgatnia kéne rám, azt kérdezem öntől, hogy ennek mi lehet az oka, de erre most valószínűleg nem fog tudni válaszolni, beleértve, hogy nagy valószínűséggel kétségbe is vonja azt, amit én mondok. Önnek. Nem, a a civil annától megveszem azon, azt, amit Én azon árul, gondolkodom, hogy a politikus... ugyanazt a politikusi szerepkört szeretné hozzám társítani, mint Semmitem amit én akarok. szeretnék nem, képviselni. Nem, az önazonosságot. Én az önazonosságot társítom és az egyiknél önazonosságot látok, a másiknál pedig ezt nem látom. Akkor itt még. Van dolgom azon, hogy jobban el tudjam adni, én azt gondolom, hogy az első pillanatok kezdve a mai napig a, nem, hogy nem lejtettem véka alá, számomra a része a politizálásnak, az a hangot adni azoknak, akiket el akarnak nyomni. Uh, és ezt lehet közkelhént kezelni, az eddigi összes megszólásom, és minden, amihez hozzányúltam, az pont erről szól, és ez a civil szférából gyökerezik, az ottani szocializációnból, vagy abból, hogy egy ez az, lelkész lánya vagyok. Pontosan ez az ami hiányzott szinte nem, teljesen... a, ne, Olyan olyan cikkeket veszünk most elő, mert a választás alatti interjúkból szemezgetünk, ami teljesen rendben van. De Csak azt, azt gondolom, meg, meg, hogy én sokkal komplexebb én egy értem, de azt meg, hogy ebben karakter. egy azt Az hogy egy kúrusban volt, és a többiek hangja elnyomta. Önt. Ez Valamint így van. a többiek hangjában nem is volt. Tehát hogy mondjam? De ott akkor a... most akkor az, most azért nem vagyok önazonos, mert nem akartam túlharsogni a többieket, vagy nem voltam hajlandó a, a, a, az éppen meglévő messiás váráson felül egy újabb messiás képnek megfelelni kifele. Én azt gondolom, hogy nem az volt a feladatom az elmúlt év fél évben, jó hogy jobb volt lenni ebben, se jobbszélső, se csatár, se hátvéd, se kapus ebben a csapatban. Ez nem volt önnek való. Elfogadom, hogyha ha, ha, ha így gondolja. Figyeljen, az a donát annak, aki május 12-én azt írja, hogy messziről indulunk, hogy korábbi cikkeimben írtam, a céltalan Orbánozás az, az ellenzik egyik legnagyobb önbecsapása 5 héttel a választások után. Nem tudom, Miközben? hogy hol van itt a probléma, mert ez sehol, például lenne. Sehol, sehol. Na de közben 5 héttel korábban miért volt öncélú orvánozás? Uh... Teljesen azt tudom mondani, hogy, hogy, hogy ez az, amiben mi is hibát, én is Na hibát de ez nem, ez hogy mondjam, ez, ez, ez, ez nem egy olyan dolog, hogy tévedtünk. Ha um, ez máshol múlt volna, hogyha ez hegymászás nem, lenne, akkor lent nem, lenne kiterítve nem, nem, nem, ebben, a szépadék ez, ez egy sokkal komplexebb, már továbbvezető gondolata is. A céltalan Orbánozás egyik uh, kézzelfogható jele, amiben mi is aktívan részt vettünk, az az, hogy el akartuk hinni, hogy tényleg az emberek többsége az egész rendszerrel szemben olyan elégedetlenségben, kiszolgáltatottságban él, hogy egyszerűen csupán azért, hogy ne ez a rendszer legyen, el fog menni választani. De ez nem így van. Tehát érti, az, aki olyan mondatot tud mondani, hogy a Fidesz által megvalósított felfelé zajló újraelosztás helyett, mi lefelé zajló újrealiztást valljuk, ezek zseniális gondolatok, ez, a... ez, ez nem csak a választás után, bocsánat, ezek a mondatok előtte is léteztek, és értem, előtte de is közben hallottam. nem lehetett hallani. Választási Péter... kampányban, mondom, ez mert, mert, mert itt nem arról szól, nem, nem, nem egy, egy, egy momentum kampányt vittünk, mert nyilván ezt, más lett volna, hogyha momentum ezt értem, külön kampányon. Értem, de Márkizai Péternek a társadalom, tehát a, a szociálpolitikai víziójáról olyan sokat nem lehetett hallani. És az nagyon A nagy nagy volt, mondott egy ilyen mondatot, és osz jó napot. Azt értse meg, hogy ez egy tökéletes tételmondat, de ennek a megvalósítása már hiányzik abban a formában, ahogy mint civil, el tudtam mondani azt, hogy mit tesz, azért hogy a migrációval kapcsolatban. De most, most, most tökéletesen leírta azt a 22-es csapdáját, amiben amúgy alakulásunk óta és mondom, Azért mondom most így a momentumot, mert ebben nem vagyok egy személyben, hogy, hogy csak én gondolom így. Folyamatosan ebben a 22-es csapdában vagyunk, ami azt jelenti, hiszen, hogy ez is állandóan megkaptuk azért a magunkén. Úgy léptünk be a politikai szintérre, hogy azt mondtuk, hogy nekünk elég volt az elmúlt 30 évből, elég volt az össze-vissza mellébe, meg akarunk haladni mindent is, vannak gondolataink, saját úton A akarunk menni, mert felnőtt, itt, bocsán, egy... mert felnőtt itt egy generáció. És ehhez képest egy olyan választási rendszerben uh, találtuk magunkat, ahol rá kellett döbbenni arra, hogy nem lehet egyszerre kormányt és ellenzéket váltani. Ez, ez egy lehetetlen kihívás, főleg kis civil egyesületként parlamenten kívül. És akkor hoztunk egy döntést, és most pont ott vagyunk, ezzel való szembenézés, hogy bár azt gondolom, hogy, hogy önmagában nem a döntés volt rossz, hanem annak a kivitelezése. Hogy akkor fogjunk össze, előbb váltsunk kormányt, mert ebben a rendszerben nem lehet megújítani a politikai kultúrát és a politikai elitet sem. Nem fogjuk tudni ezeket a gondolatokat, kormányzati cselekvésre átfordítani, egyrészt azért, mert nagyon távol vagyunk attól, hogy a hatalom közelébe kerülhessünk, ebben a rendszerben egy párt önmagában nem fogja tudni leváltani a kormányt. És a mai napig hiszek abban, hogy nem azzal volt a hiba, hogy az ellenzéki együttműködésbe részt veszünk a mai napig, hiszen mondom, nagyon sok önkormányzati példát feltok sorolni, ahol ez jól működik. Olyat is, ahol momentumos a polgármester, és olyat, ahol más ellenzéki párt adja a polgármestert. helytől a hatodik kerületig. Sok példa van, hála jó, csak soha nem a jó példákról beszélünk, mindig arról beszélünk, ahol hiszti van. De hát ilyen a politika, meg a kommunikáció természete, ezzel semmi baj nincsen. Az, hogy az együttműköd, önmagában. Nem nem, még nem, váluk, nem, nem tudunk megoldást adni, hogy összerakjuk a hatot, ezt éreztük, most már tudjuk is. Számon lehet kérni, és azt mondom, hogy vállaljuk a felülséget, és ezért is kértem elnézést, hogy nem önmagában azért, hogy kétharmad lett, mintha ez egy szemébe annak vagy a Momentum felülsége, hanem például azért, hogy bizonyos harcoknál fontosabbnak tartottuk azt, hogy összhang legyen, egység legyen, mert, ezt, mert a választók egységet, egységes erőt szeretnének látni. És a választók az előválasztáson úgy döntöttek, hogy ezt Márkizai Péter vezesse, és most az lett volna a normális, és ez amúgy kiderül az eddigi elemzésekből, hogy itt is volt egy nagy hiba. Ha valaki egy kampány végén nyertesen kijön, akkor az a dolga, hogy egy kampányban ugyanis nem tudom, mennyire tudják a hallgatók, nincs demokrácia. Itt szúrtuk el. Egy kampány akkor tud jól menni, hogyha van egy kampányfőnök, alapvetően a napi döntéseket így hozza meg, van egy előre felkészült kampánystratégia, és azon végig megyünk fegyelmezetten, határozottan. Lehetség. Nem az, hogy minden jelölt elmondja, Lehetség. hogy mihez van kedve, Lehetség, mihez ez, nincsen ez kedve. Ez a maga gondja, hogy maga demokráciához szokott, és már ez az én gondom, kap... hogy a rendszer nem kompatibilis velem, csak én azt gondolom, hogy nem nekem kell akkor elmennem, hanem a rendszert kompatibilis és biztos, hogy önellentmondásokba is tudok kezeltak kerülni, de azt gondolom, hogy igenis van helyem és funkcióm egy mert nem kompatibilis de rendszerben is. Mindjárt egy olyan szövetségi kapitány munkáját kelljen igénybe venniük, amelyek, akit elvesztett nem véletlenül a momentum, ezek abszurd dolgok, ugye Zaránt Péterről van szó, de most már olyan, olyan részletekbe bocsát. tehát én, igen, tehát a, most nagyjából ott vagyunk, ahol a part szakad. Nem, bocsánat, hogyha félreértető voltam, én most nem Zorán péter akartam kivezetni, hanem amit az eddigi elemzésekből is már a hallgatók is meg, meg, meg, megismerhettek. Hogy, is itt, hogy itt uh, uh, több pártnak, tehát különböző bizottságok, tehát nagyon sok szintű volt a kampánygépezet, és ezért hatékonytalan. Tehát ez nem egy ember, egy pártnak a felelőssége, és én ezért nem, nem szerettem az összes olyan cikket, ahol ami arra akar kivezetni, ki ne, ki, ki ne volt kezde, a végső felelős. Mit a Direkt 36 um, Az emberek szeretik a színeszagos történeteket, és azt, és azt gondolom, hogy igen, oknyomozó riportnak megfelel. Uh, én nem láttam benne olyan részt, ami ne lenne igaz, hiányoltam belőle dolgokat, ami árnyalná, és alapvetően uh, azt gondolom róla, hogy Szolgálja sok... az épülést? Nem. Ez a bajom, hogy nem szolgálja az épülést, miközben az azt a fajta választói igényt, hogy szeretnének a kulisszák mögé látni, azt nem csak, hogy megértem, hanem Jó, azt gondolom, én hogy. ezt a következőt tudom önnek van. mondani, e, úgyse fogja igénybe venni. Én ilyen beszélgetéseket bonyolítottam volna önnel a kampány alatt. A kampány alatt ilyen beszélgetéseket nem lehet bonyolítani, mert az árt a kampánynak. És ennek az ellen ellenmódását... nem csak az én kampány alatt nem töltöttem szinte semmilyen időstúdióba, ért, mert terepen voltam, már csak ezért is kivitelezhetetlen, mert az ember ne beszélgessen, értem, hanem, vagy, ott, vagy ne újságírókkal ott, beszélgessen, hanem emberekkel. Én nem újságírókat ajánlottam önnek, én magamat ajánlottam. Én nem vagyok újságíró. Én Fiala János vagyok, és önt is Donát annaként kezelem, nem a Momentum elnökeként. Én önben nem látom a Momentum elnökét. Én önben egy gyerekét váró fiatal nőt látok, aki keresi a helyét. Én nem gondolnám azt, hogy önnek a politikában van a helye. Nem gondolom az ellenkezőjét se. Én azt gondolom, hogy egy sugárzóan szép, egy kicsit többet mosolygó a kelleténél valaki, aki általánulta ezt a keep smilingot, aztán le is lohad az arcáról amikor eh, konfliktúzósabb szituációk vannak, akkor ott akkor kéne igazán mosolyognia, mert ezt akkor az amerikaiak akkor művelik a keep smilingot, Akkor mosolyogni, amikor semmi se nehéz, az nem, nem különösen. hogy ez megint egy erőszakosan rámerültetett -e történet, hogy ez, ez nyilván tudatosan megtanult, és nem egyszerűen abba szocializálódott, ami amikor az embernek nem adnak okot arra, hogy ne mosolygjon, akkor mosolygjon, hiszen a mosolyjal, én optimizmus, tudom, a másikból én, nem, én nem is erről beszéltem, amikor ez, ez, ha, már az ennyire, ha már ennyire ha lel... belemegyünk ebbe a lélektani elemzésben, ezt sok helyen megkapom, és nincs aki bajom. velem találkozott, az pontosan nincs, tudja, aki engem ismer, nem, hogy ez nem, nem, nem, nem egy tanul nem. dolog. Nagyon sajnálom, hogyha ennyire negatív világban élünk, hogy ez ugyanazt mosolygásnak egy, számít. Egyáltalán nem. Én pontosan azt mondtam, hogy pont azokban a szituációban lohat le, amikor egyébként nem kér. Én végig nem voltam, tehát hogy mondjam, én nem voltam, ha tűntem, sajnálom nem ez voltam. Nem, meggyetlenül volt ellenséges. Én próbáltam volna olyan dolgokra felhívni a figyelmét, és hát még messze nem tartunk ott, de közben már negyed-tíz lett, és azért mindennek határt kell szabni. Amiről mi most beszélgettünk, azokat az ember menet közben mind érzékelni, hogy lehet -e rajta változtatni, vagy sem, történelmiatlen, most bármit lehetne mondani hogy akkor egyébként, ha erről őszintén beszéltünk volna, az milyen következménnyel járt volna, azt se tudom fölmérni. A végeredményt látom, és azt látom, hogy a, a világon a legjobb magyarnak lenni, eh, miközben én azt gondolom, hogy jó magyarnak lenni, és kifejtendő. Eh, én nem vagyok fideszellenes. Eh, én egy sor dolgot nem szeretek itt, de amikor szóba került ez a ez a történet a polgármesterrel, aki egy 60 évvel fiatalabb nőt vett feleségül. Hallgattam tegnap a Spirit FMN felvilágosult fiatalokat, akik nem győzték hangsúlyt, nem azt mondták, hogy nőci kis hölgy, kis mondtak. A másik oldalon pedig volt a fideszes polgármester is. Ennek a gramatikájában benne van Magyarország. A teljes feudalizmus az életkoruktól teljesen független, hiszen a polgármester nem egy fideszes polgármester, ő egy polgármester. A 18 éves lány pedig nem kis hölgy. Um, és ezekre a gramatikai, és valójában mélyen a lelkünkben velünk szocializálódó dolgokra szerettem volna felhívni a figyelmét, E, valamint arra, hogy én azért elég jól ismerek sok fideszes fiút és tudom, hogy ugyanazon az anyatején nevelkedtek, mint ön meg én. Nem ugyanannak a melléből. E, Erre csak az azt, azt mondom, a... hogy a felnőttség ott kezdődik, amikor az ember a saját rongmájéval e, e, erejével, lehetőségével szembe tud nézni. Ugyanúgy nevelkedtünk az, hogy utána a saját akaratával, hiszen a jó Isten az embernek saját akaratot adott, hogy dönthessen, mit hoz ki, azért neki kell vállalni a szeregységet. de Orbán Viktor nem, mondott, nem mondta jól. Nem azt, nem, ő valójában nem azt tette, hogy azt, mond, ugye azt mondta, hogy mindenki küzdjön meg a maga démonaival, de Orbán Viktor ennél többet tett. Orbán Viktor azt mondta, mindenki küzdjön meg az én démonommal és ezzel magát egy olyan központi személyiségét tette, amilyen a mi életünkben se Orbán Viktor, se senki más nem lehet. Aki vallásos, annak az életében lehet, hogy Isten ilyen. De amíg ez működik, addig nincs remény. Um, én nem gondolom, hogy ne lenne remény, az viszont igen, hogy nagyon sok minden a lelkem majd a Jóisten előtt számolni, Orbán Viktornak. Én nagyon szívesen beszélgetnék önnel mm -hmm. e, a jövőben is, e, nem konkrét, tehát azokról a dolgokról, amiket az élet hoz. Tehát ugye itt most hirtelen fel kellett öle ölelni, önnek nemrég volt a születésnapja, 30? Azt hittem, hogy nem élik ennek, de én az emlék a 35 volt. Igen, igen. Választás után pontokban, igen. Hát 36 évet akartam, vagy 35 évet akartam behozni, ennyit nem lehet sok boldogságot kívánok mind a hármójuknak viszont, de 20 családjával együtt, ahogy annak idején mondták a szüleim, amíg még éltek, és ha többen lesznek, akkor még többen kívánom, hogy minél később vagy soha se kelljen elmenni innen és hogy azt, ami egyébként a mosolya, a hozzáállása alapján megvan, az a politikai tapasztalataiban is lehessen úgy tetten érni, mint ahogy egyébként ennek a folyónak a két partján én egyelőre ebben a civil szférában látom ezt jobban megvalósulni, de ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy a másik parton ezt ne lehetne megteremteni. Ezen vagyok én is. Hajrá. Köszönöm szépen. Viszontlátásra.